Stiga varning. Spelet du alltid förlorar. Upp, upp. Ner, ner. Vänster, höger. Vänster, höger. B, A. Vet du vad det är, Nikolaj? Det uh, är The Economy Code. Det är det, Nikolaj. Uh. Oh. Oh. Mm. Låter lite annorlunda idag, Nikolai? Ja, ja. Jag har tyvärr jag har ersatt Nikolaj den här gången. Okej. Okay. Ja, det var, det, var en, det var lite hastigt alltså, alltså han, han frågade mig så här att ja, jag ska jag ska själv göra någonting helt annat den här veckan, att, kan du Thomas inte ersätta mig? Mm. Och jag sa att, sure, sure. Jo. Alltså Vi här på Triggervarnings tycker förstås att Nikolaj är oersättbar, men å andra sidan jag tycker hans stamkunder också. Och betalar man ett högt pris för kärk så måste man få kvalitetskärk. Men, men alla skämt på sidan. <laughs> inte Nikolaj oersätt. Uh, att <laughs> Thomas är ju bekant för kondissörer av programmet. Hejsan, hejsan. Efter att ha kämpat ondska i Afghanistan och diverse andra saker så har han nu återvänt för att bringa lite ordning och räda och skipa lite rättvisa här. Medan Nikolaj som bekant säljer kärt någonstans. Not all heroes wear capes. <laughs> Tror du han är en bad enough dude att rädda presidentens dotter? <laughs> <laughs> Tror jag. <laughs> Han kommer att behöva ganska många extra liv om han säljer så hårt som jag tror han säljer. Konami-coden kan behövas lite varstans. Men det här är ju en bra indikator av lite vad vi ska diskutera idag. Och Thomas, Absolut. välkommen tillbaka till programmet om en temporärt. Tusen tack, tusen tack. Vi har saknat dig. Kan du också berätta för lyssnarna uh, vad det är vi ska diskutera idag? No, men idag. idag så kommer vi att diskutera Nintendo Entertainment System. Oh, yeah. Alltså, alla svaret kära NES. Jo, för vi börjar fundera att vad betyder uh, NES egentligen för oss glada åttiotals barn? Hur kommer man in i det? Varför talar man om det än i härren år 2018? Och varför ska man absolut direkt anfrända de här mongoloiderna som inte förstår det på Facebook. Men på tal om det, om du vill höra av dig till oss så finns vi ju faktiskt på Facebook. Ja just det. Jo, det heter Triggervarning där. Ja, ja. Och så har vi också, om jag riktigt minns, så har vi också en Twitter. Det har vi. Triggervarning. Ett, ett. Oh. Annars kommer man till Anna. Oj, det var länge sen. Ja. ja, det var Eller, det. Ja, satans Anna. Det är ju inte så att vi, vi vill bara hitta Triggervarning med mitt kunna för Anna heter det. Är så. Nej, Triggervarning 1. Det, det rolls right off the tongue. Doesn't it? <laughs> Men hej, om du vill skicka in och berätta exakt vilka Gaylords vi är fråga vem Anna är, eller kanske du är Anna och säga varför drar ni upp den här gamla grejen igen så kan du göra det bäst på triggervarning at gmail.com med eller utan Konami-code Är man lite elitistisk där man liksom kan slänga ut sig i Konami-code och bara liksom se, se hur folk lyfter på ögonbrynen och tänker, oh, what is that? Och uh, känna sig som att hur kan du inte veta det där? Men det finns faktiskt folk som är liksom lika gamla som du och jag som inte har en aning om vad Konami Kod är. Det... Känslan om elitism så vet jag ju inte. Jag, ju... jag vill ju förfalla till elitism så fort tillfället ges på många olika områden förstås. Men nog säger det del nog. Inte nödvändigtvis om Konami, Konami Men att... Du vet, det finns tror jag, två personer i världen och du lärde identifiera dem när du gick i lagstad Och det var liksom mm. människor som spelar Nintendo och människor som inte spelar Nintendo. Jo. Jo. Och uh, nu behövde ju nödvändigtvis 8 bits Nintendo. Nu kunde du mingla med Pöbel som spelar till exempel Sega Mega Drive eller Commodore 64 eller stuff. Men, men det fanns ju nog en viss magi med just den här klassiska 8-bitars mm. Att äh, Till exempel om vi tar Allas vår, vår favorit-soutenör äh, Nikolaj. Så mm. äh, han växte upp utan ett 8-bits Nintendo. Ah, tragiskt. Jo, tragiskt. Hela mannen. Äh, men... <laughs> För han kom, ju, han kom ju liksom in i sin mentala pubertet just i tonåren när han skaffade ett Playstation. Men mm. han, han lärde ju aldrig genom den här 80-talsgrejen. Och den var ju ganska definierande för 80 barn som oss själva. Absolut. Absolut. Äh, sen så måste man ju komma ihåg att det, det här var ju nu idag så det är ju väldigt kitsch på något vis att kalla sig för en gamer uh, för att om du spelar Farmville eller om du spelar ditt nå jävla annat crap som förmodligen involverar frukt eller våglar på din smartphone så det är du ju en gamer ja. men den här elitisten som du kanske har refererat till tidigare så vaknar ju med oss här no you're not inte alls not du är en konsument du är en konsument Exakt, för det krävs som ingen, ingen direkt investering. På 80 talet var du, och på 90 talet var det fortfarande lite ett källsord att vara för en gamer. Mm. Det var det. Liksom, jag, jag minns fortfarande den här liksom, uh, att när man som yngre man bytte spel med varandra, liksom de här kassetterna... Uh, med varandra i skolorna. Man kunde bara se hur några som var lite äldre de tittade på en och tänkte, vad är det där för barnlekssaker? Alltså, vad vadå? Är ni nördar eller vadå? Mm. Um, men alltså, men man, man såg också den här skillnaden när Nintendo verkligen började som er världen, att liksom ah, det var faktiskt okej okay för liksom, att vara lite nördig och liksom, spela de här spelen och byta med varandra. Att... Uh, det, det, var, det var inte som med rollspel eller Dungeons and Dragons i 60-70-talet att, liksom, att man, de kom aldrig väck, bort från den här nördiga liksom, äh, underkulturen som folk trodde att de var. Nej. Äh, och det var ju, äh, man måste ju säga att för det första så här i äh, Europa och ännu mer specifikt i Finland så fick vi ju alltid ta efter att, att när jag menar vi börjar ju med åtta bitars Nintendo här som är mainstream ungefär när folk var rädda att anamma 16 bitars konsolerna i USA och Japan till exempel. Mm. Um, men det fanns ju, uh, om man nu ska bara vara lite så där teknisk och nostalgisk så kom ju Nintendo på en sån tid att världen hade ju redan upplevt den här... Uh, Uh, spel, spelmaskinvarukraschen uh, där 79 mm. eller när det var. Så, att ja, så på en konsumentbasis så var ju folk väldigt trötta på allting som hade att göra med spel och spelkonsoler Därför att det var ju en, en tid när det bara producerades inte ja. uh, Nintendo kom ju med en maskin som var ju försök att inte vara liksom någon hemmadator eller liknande utan de försöker likna den vi typ en video eller någonting väldigt praktiskt som alla skulle förstå. Den, den, här fyll, den här försöker man inte göra någon kalkyl och här satt man inte in något satt in ett spel. det tog en handkontroll and there you went. Mm. Off you went you gallant bastard. Rädda presidentens dotter från Ninjor. Och um, jag, jag, jag tror att uh, som konsument jag menar som barn på den här tiden så visste man ju inte mer än att alla har det Det är helt fucking awesome. Om inte du har det så då måste du dö. <laughs> ja. ja men alltså, det var ju som att om du inte gillar att spela fotboll och hockey från du vaknat tills du får att sova. Så då var det ja. som att nej, då kanske det finns en plats i ditt hjärta för Nintendo. ändå. Ja. Typ. Absolut. Att, Absolut. Och, om du alltså om du hatar liksom så här typ kontaktsporter. Om du liksom bara tyckte att det var ett straff när någon så att gå ut och lek. Så det var ju liksom Nintendo typ det bästa du kunde göra. När liksom ja. videon strejkar, eller du inte orkar liksom se liksom de här gamla VHS-banden igen. I, those were these times kids. Alltså Så. Jag minns fortfarande liksom hur jag och brorsan att när vi skulle ut och leka med de andra barnen i, i, i skiftingen lite liten förort i Eskilstuna liksom Uh, morsan som sa, ja men nu, ut, ut och leka och så kom hon också ut för att liksom, som kolla att vi faktiskt gick ut för att leka med andra barn <laughs> och så, ja, så Interact with the other humans uh, och så, och så, och så, Go ahead just, just pretend to be normal <laughs> <Ja>. <laughs> for once pretend to be normal ja. så, och mamma följer med ut och liksom uh, och, <laughs> hon står och snackar med de andra mammorna, liksom, ja, liksom det var en, det var den gången att föräldrarna faktiskt möttes utanför, ja. liksom med barnen och inte liksom, ja. tittade på deras telefoner så alltså, de fångvaktarna, fångvaktarna och fångarna minglar inte. Ja, precis ja. Så, så, så snart vi upptäckte att liksom mamma hade eh, liksom börjat snacka liksom ordentligt med någon av ä, grannarna eller grannans mamma eller någonting så liksom typ 10-15 minuter efter det så gick, eller antingen brorsan eller jag frågade så man jag behöver nycklarna så jag kan komma in på toa och så gav hon nyckeln och så gick vi bara in startade upp så för det blev men vadå kom man tillbaka ut igen liksom. kom man in och hämtas jo, men, men det var ju samma sak att om man nu var ju ett av de där barnen så väldigt sällan blev sjukt men om man blev sjuk så var det liksom nu ska du ligga ner och vila och försöka nu liksom läsa lite på de där Att de, Ja, ja! Liksom, sekunder, alltså de var inte ens nära trappan så var det det det det. så kom de upp och hämta någonting och liksom, ja men inte, de var så dyk där i sängen och liksom, du går det? <tryck och sånt> ja, lite tror ja det är fortfarande varm Men det som typ var ännu roligare Var liksom de här äh, Kedjorna För det var ju som typ det smartaste du kunde göra När du typ var nio Att du satt där och det var en lördag det finns en speciell plats i helvetet För liksom föräldrar som är liksom Sådär, det är Och ditt värdelösa barn sitter Vid sin konsol med sådana saligt länder Som säger att liksom I'm at peace Let, let me be så kommer du in då för du får den där stinge av liksom att ah, jag är en dålig förälder. Och så går det som att det är en vacker dag där ute. Hur kan du sitta där inne? Och, ew, ew, ew, ew. Ja, och man är som jag you. Att, men, <laughs> men liksom de för dig. Liksom de dig ur, ur sina kön. Så du har som att ja ja. Och så liksom går du ut. Och så går du till nästa jävla unga på gatan och så. Hej, vad gör du? Spelar Nintendo? Okej! Okay. Och så sitter ni och spelar så i 25 minuter. Och så kommer deras föräldrar in och som att, ja, sitter ni här nu igen och spelar så. Hej, nu Och så kan ni båda få som Det är en vackra dag. Och sen ja. upprepar ni det här typ fem, sex gånger tills det en stor hög med ungar som bara går fram gatan för att det är en vackra dag. Och bara söker efter nästa Nintendo. Ja, mm. så alltid du kommer till ett hus där liksom någons föräldrar typ borta, för de har sånt att de har föräldrar som är ute och super och på lördagar eller någonting. Och kan ni sitta här i flera timmar och bara liksom, Skål. this is awesome, <laughs> Dina föräldrar är bäst. Ja, men ja. det finns inte något mat hemma, shut up liksom, låt oss nu komma till nästa bana i Super mario för, liksom, Who cares? Och sen går du hem och sen är det, vad är det roligt att du ute och leka nu? Ja han vi få spela Nintendo nu? nu no, ja, nu får ni spela. Yay! It <laughs> was the perfect crime. <laughs> och det är ju liksom, och det. Och det, är det att jag, jag, jag tror jag har aldrig liksom, känt mig sådär jätteglad för att leka utomhus när jag blir tvungen till det. Alltså det är först nu när jag blev vuxen tycker jag liksom, att ah, det är ju faktiskt roligt att vara utomhus. Men liksom, när man är barn jag, jag, jag, jag förstår det där med liksom, ungarna ut, men liksom, jag vill spela, låt mig spela. Det är det jag vill. Liksom. Vad är det du inte fattar? Men liksom där, där där är väl den här generationsskillnaden mellan att när jag växte upp så hade vi bara kottar att leka med och liksom mm. grankvistar vi kunde slå på varandra med. Liksom. Mm. Så det känns några gånger att föräldrarna var lite avundsjuka. Liksom. Att varför fick jag inte ha sådana leksaker när jag var liten? Ja, och hon är som här, men here you go, att, ja. go nuts, köpa ett själv, det inte ja. Men det gör ju liksom ja, det där att, ähm, att, ja men jag har en liten dotter, du har en liten dotter. Äh, det är inte så otroligt stor ålderskillnad mellan dem, att min är ju nu, Nej. är det trämånader? Ja. Ja okej, okay. ja, men hon har just fyllt vardagen. Ja, precis. Ja, grattis. Tack, tack. Det känns alltid konst att säga grattis åt någon när ens barn fyller. För det känns som att, well jobb, liksom, well jobb. Liksom, well done, ja. bra gjort att du höll i din jävla unge i liv. Du är nog inte ja. värdelös, du inte. Alltså <laughs> <laughs> att ribban högt, it's ja. not dead yet. <laughs> ja. no, bra gjort, handskakning på att du inte tog livet av ungen. Yeah. Ja, precis. <laughs> Som nyheter, men alltså okej, okay. så här är en sån här grej att nu, uh, Min har varit ganska tidig med många saker. En sak hon var väldigt tidig med var trots åldern. Yay! Så att allting som man bara kan liksom, liksom kärringen mot strömmen med, så är man ju. Vilket leder till mycket skrik, mycket allt möjligt. men Underbart. Men alltid om det ska göra något mer avanserat, att säga att man ska gå ut och gunga eller åka på eller någonting. Så mm. inte, inte säger du det att det är en tvååringar, att gå ut och lek, det är en vacker dag där ute. Utan mm. den är en så vacker dag att pappa måste på sig ja. Och pappa måste på ungen. Och pappa måste vända i dörren och gå in igen för att ungen har skit i när sig. Och sen så får du göra hela processen och sen går du ut. Och sen ja. så blir folk snoriga och hungriga. Om din unga dessutom har diabetes hurra. Så då får du lägga till en massa sån shit. Men du i en perfekt värld så tänker jag. Så hoppas jag. att om det kommer dagen. När hon blir så gammal. Att hon är nöjd att sitta framför en Nintendo. För here's the thing för äldre som råkar lyssna. Om din unga sitter framför en spelkonsol de hoppar inte runt och klättrar på möblerna. De river inte sönder saker. De slår inte ihjäl sig. För de är fokuserade på sitt jävla spel. Ja, kanske de blir autister hela bunten. Men who cares? Det är tyst en stund. I love it. Autistisk. Det är just det där. Nu är man 35. Och du kan spela hur mycket du vill. Mer eller mindre. Och att det blir ju, jag är medveten på väg in i en gamekultur där äh, målet är att du ska konsumera så mycket du bara kan, att du ska spela typ hela tiden. Att spela tar aldrig slut och liksom, du ska bara gå an och an och an. Äh, men när man var liten så att fast du kunde spela Nintendo hela dagen, så gjorde du ju det. Du spelar ju liksom. Ett spel, men sen gjorde du någonting annat. Och sen gjorde du någonting annat. Och sen kanske du kom tillbaka och spelade lite på ett nytt spel. Och sen gjorde du någonting annat. Så det blev ju som ganska sådana naturliga pauser. Ja, alltså jag, jag minns fortfarande hur jag äh, spelade. Äh, det, det första Nintendo-spel som min far köpte åt oss. Det var ju Knight Rider. Jag, jag minns fortfarande hur vi liksom prövade att spela igenom... Äh, Liksom olika banor uh, i den och uh, ja, men, precis som i gamla dagar så kunde man inte spara spel, så när man dog så var man liksom bara oh, fuck, så blev man och sur och så gick man bort från spelet och, <laughs> och gjorde någonting helt annat liksom. <laughs> för att då, då var så bara, det, var, det var alltid liksom när man tänkte att ah, nu, nu har jag klarat den här banan så liksom hände någonting totalt liksom random att liksom en bil exploderade eller någonting som dör dig och så står man där bara goddammit så, ja. så man kunde inte spela med för han var så sur man var så sur det var inget liksom, annat att göra <laughs> än, liksom, så att stänga arceret och gå bort. <laughs> ja. ja men alltså du var stark det var ju så. Ja precis. Så liksom. att det, inte för för man heller liksom så rika, man bara liksom kunde Aha, ha. No, men då kasta jag kontrollen eller nånter så här för det var ju smart. Ja precis. Nigajukrazy ja. att ja. det var ju liksom det här var typ det finaste du hade liksom. Ja, var, när du, så, så du alltså, måste spe, spelar aldrig. Han spelar ju aldrig. Men om jag, skulle ha, liksom, liksom, om jag puffar till den liksom, lite för hårt. Den där, Som sa farsen. Det kostar många, många pengar. Alltså, liksom wow, wow, sorry. sorry. <laughs> ja, no, men, men det var ju exakt sådär. För att det är ju som att. Alltså, I bästa fall. Så fick du ju liksom. Nu hade jag en sån tur att jag egentligen min födelsedag var ganska mitt på året så att jag mm. så nästan där riktig början av juli. Så att om du liksom var supersnäll och all, som alla kärnor liksom lyser rätt på himlen så kunde det ju hända att du fick ett Nintendo spel när du fyllde och ett Nintendo spel liksom till jul. Ja. Det var i året. Så att ja. Och så liksom, du har ju som inte råd att liksom bara liksom Hadouken i dina spel i väggen Utan du måste ju som, <här> <här> som Det här var ju en tid när man ändå som tog hand om sin shit Och ingenting triggar mig med liksom Till och med när jag var liksom typ 8-9 Som är så fittig på det här Liksom folk som inte kunde ta hand om sina satans spel Eller ändå ja, det liksom ja. sina konsolar För det är just det där att för man måste ju som Eftersom du har så begränsad mängd med spel, alla har så begränsad mängd med spel, så mm. måste man ju byta låna till varandra. Och det fanns ju, och jag gillar ju som att få hela boxen med instruktionsboken i och allting. Det är ju som mm. ganska häftigt man satt där och läste man instruktionsboken att, oj, fan, jag kan inte vänta till det så spelas under dig tills jag kommer hem. Mm. Uh, men det var ju som så där folk att, jag menar. Man lånade till dem och instruktionsboken var vad som borten och den kom som aldrig tillbaka. Man sa ja. att du absolut kan. Ja. Du kan ju inte du... göra så. Ja. Alltså jag lånat folk... till det. Så jag tillbaka. That's how it works. Och i som maskik. Ja, precis. Och det är liksom folk som liksom gjorde allt med, de liksom bitar med dusch på sina grejer. Och de, ja, ja liksom, precis. Någon har som borra i liksom sina grejer. och så. What are you doing? Jag tror den, den absolut värsta tabu man kunde göra, det var att låna någon annans lånade kasset vidare. Jo. Liksom, det var liksom, du, den är inte din. Du kan inte låna den vidare. Liksom, du, du har lånat absolut. den från mig. Liksom. Absolut. Inte. Och sen är det ju liksom, liksom att jag minns en gång när jag hade jag tror ett aspens med jag hade som var riktigt så här hot så var liksom Turtles 2 uh, The Arcade Game. Det var en så kallad port av det här uh, arkad beat em up-spelet. Som oh, yeah. gjorde sin ensförtion. riktigt really bra spel. Det var oh, superhot yeah. för att Turtles var ju större än Gud. När man fick den början av 90-talet. ska jag låg något i en liksom Först han gjorde så slarvade han bort instruktionsboken. Och liksom, yeah, I yeah. kill you. Och sen i är det sådana som bara randomly lånade till någon sådana kusin som var som en äldre kille som är där i skolan. Jag liksom att hej, uh, du, uh, när killen så lånade där spelar spelarna, men det är som mitt spel. Och han har redan tagit tillbaka sitt spel, nu vill jag tillbaka mitt spel. Och som liksom att ja, men du har som lånade, men jag är inte färdig med den. Så vad isa game Ja, precis. men eftersom man var större liksom, vägd som typ 10 km mer i musk så var det som att oh, men, ja <laughs> tack så mycket men vad ska man göra för man kan ju inte heller gå till liksom, polisen och säga att hör du någon tog mitt, liksom Turtles 2 som liksom, The Arcade Game man ska nog ge tillbaka det men inte riktigt än men jag vill spela nu Ja, ah, precis. Alltså, absolut 90-tals assholer. Det yeah. finns två saker. Den första är att, liksom, att, att du på något vis fuckar upp frädagskväll. Så man inte får se liksom Disneyklubben eller Disney dags. Men på andra plats så kommer det liksom att Satan, du lånar ut mina Nintendo-spel till någon i andra hand. Yeah, you know. It doesn't get lower than that you filth you. Oj. Annars, på tal om Knight Rider. Alltså, mm. fuck game. Att, jag, jag minns <laughs> att det var en riktig ball var inte det här man hade. Och som var värst med den här killen var att han var riktigt så där uh, Lite rikare än alla andra ungar. Ja. Uh, och han var en sån där kille som man hade, som inte ändå, för att... Det var en som sådär, jag är säker på att han hade det bara för att det är en sån prestige grej då. Ja, alla andra hade det, ja. Och sen hade han liksom en hopp med spel som typ, jag han var en av de första som hade Super Mario-trä. Typ. Mm. Och alla är som liksom spelar Och som, och jag, så, jag minns sådär som så oj, wow, har du det här liksom, är det bra? Och så han nej, har du inte spelat den. Och jag som, ja att var riktigt sådär att liksom att, nu, fast, så där att du fast egentligen var väl helt okej okay, liksom där killen, lite dryg men liksom helt okej. Okay. Mm. Uh, men man, man kom som på sig själv liksom man bara som satt där och önskade som så hatfulla saker. Man satt som där på liksom mattetimmen och som, jag önskar att uh, en Ellie kom och stånga honom. På vägen hem från skolan för han har så mycket pengar och så mycket stuff. Eller att, liksom att Någon skulle skäla hans stuff eller någonting. Mm. Men han hade den där satans. hans Night Rider, jag minns att jag lånade den gång. Jag minns att boxen var häftig för då är det den där bilen och shit. Och man tänkte oh, ja. att det det här måste vara. som. Awesome. och vad det var gey spel. Ja. Att det var helt fucking, alltså jag tror jag aldrig kom lägre kanske. Andra level eller någonting. För jag tyckte hur bra jag än spelar så tog tiden alltid slut. Inte liksom ja. folk döda än. Inte liksom annat. Men tiden tog slut alltid. Och jag kom ja. aldrig på. Men vitt och hur ska jag, jag köra i full fart? Ingenting stoppa mig eller skada mig. Men ändå ta tiden slut. What am I doing wrong? Ja, precis. Kasta. <laughs> alltså, har du någonsin kommit någonstans i den där fittspelet. Alltså, jag tror om jag minns helt, helt riktigt så, vi, vi klarade inte genom det. Vi kom till näst sista banan. Mm. Liksom. Det, det är det bästa. Jag, liksom för att jag minns att jag såg den här, uh, varje gång en, en bana var färdig så visade den en kort över USA, liksom en, den här vägen man hade kört. Ja. Det var inte liksom mycket kvar på den. Så jag tror mm. vi var ganska nära slutet, men, liksom, <laughs> men det, det är precis som du säger, det var liksom ja, alltså ja, <laughs> man, Tiden tog slut. Jag minns själv att jag hade massor av problem med liksom att, uh, liksom, att mot slutet så var det helt liksom en bullet hell. Alltså att mm. liksom skattflyg runt omkring överallt. Liksom, uh, och liksom att så kunde man, liksom, och så, och så körde man slut på bränsle. Det var också irriterande. Liksom du, du har både tid och bränsle du ska tänka på. Liksom. Ah! Ah, och så kan du inte skjuta på de vita, du kan inte skjuta på blåbilarna för de är civila så de tar livet av dig liksom. Och du skjuter på dem så mister du livet ah, ja, ja, det var ganska roligt med de här trollspälen på något vis för det ju, ja. alltså inte det är ju Nightrider är inte som sådant liksom ett sån här horizontal eller vertical shooter Nej, nej. Uh, men det blev ju till det slutet För man stod ju där och dodged Och liksom bara massa bullets och shit uh, Men jag tycker det är så, så roligt På något vis att i alla de andra spelen Så är det åtminstone att du flyger runt jävla plan då. Och sen mm. då så är det någon fucking så här cheap ass Liten liten kul Som du är helt instängd i och du kan inte dodge så bara oh, <laughs> Och så och så är det liksom där då liksom just dina sista bossen eller någonting. och blir så fittigt så du måste liksom gå ut och liksom gå och sparka in en buska jättehårt i oh, en oh, halvtimme. God damn it. Men Night Rider, liksom, det bara liksom är så otroligt sådär slörunkspel. För det är som att, aha jag spelar så bra. Va? Gas? Slut? Va, vad, vad satan? Ja liksom, kör din jävla bil och så tar bensin slut. Och jag så bara sitter där och skriker och liksom, jag skulle nog ha tankar! <laughs> <Och> så bara... <laughs> Ja. Jag, liksom, jag, jag minns annars liksom, två saker som jag nu liksom, efterhand syns lite mm. märkligt med spelet, eller liksom, bara två saker som jag noterat om spelet. Mm. För det första, när man kör så man ser ju aldrig sin egna bil. Liksom, ja. Du ser ju bara liksom, uh, the heads up display mm. och den fungerar som bilen ju. Att blir liksom, om, om träffad i mitten av, av skärmen där. I botten av skärmen. Typ. Mm. Uh, var uh, KITS, den här uh, röda ljus bak, Det är liksom det som är bilen. Jag ja. tänkte jag alltid var liksom att. Um, Okej, okay, men jag vill ju se bilen. Alltså, jag vill inte bara se. Uh, liksom heads up display. Jag vill ju se bilen. Men det, det är liksom bara in i menyn när man ser bilen. Ja. Och den andra sak jag tyckte var märkligt att. Finns det något spel som har alltså en så uh, känd themesong som Knight Rider och inte använder den? Den har ju faktiskt inte Knight Rider themesong in i spelet. Den har ju... Nej, det har den faktiskt. Inte en enda gång i, liksom, i, in i spelet spelar den. Så so man, man sitter och tänker bara... Man tycker alltså, att det skulle borde ha en ganska lätt chiptuna egentligen. Ja, den är ju så van. Herreguden var ju ja. som så simpel att vi använder den som bakgrund till Aragon kommer. Herregud. Ja, precis. Men, men liksom nej. Bonus! Nej. Så det är liksom. It's a different time, I guess. För att idag så skulle det väl liksom aldrig vara accepterat. No, nu har vi liksom. Äh, jag vet inte, här är Spider-man. Och så använder man inte Spiderman, Spider man liksom till det. Det är bara liksom någon random musik som en eller annan har skrivit. Jag minns fortfarande i mitt huvud hur liksom musiken, i alla fall på den där första banan, mm. uh, Och att jag att det har något att göra med det. Jag bara kommer än inte var den där bensingrejen För det var typ den enda grejen som jag tror aldrig William Daniels sa David Hasselhoff. Liksom. Michael, we appear to be out of gas. <laughs> ja. ja, precis. <laughs> liksom nu, nu tyckte jag aldrig på det visa så mycket om den här Night Rider-showen. Det, det häftiga som är nightrider är den där jävla bilen ändå. Men, att, oh, ja. uh, men jag bara undrar liksom om det fanns någon riktigt så här diehard fans som kanske är vuxna personer. Som blev riktigt riktigt gilla Nightrider. Och så Night Nightrider spel. Då måste jag köpa. Jaha, Slut på bensin. Great. <laughs> alltså, <laughs> jag menar, som unge så, så var det ju som ändå, men om du växte upp på Åtta Bits, Nintendo äran. Och jag vet att ni liksom millennial babies så tycker att det är roligt med lite så här Try-Hard-spel som liksom Shovel Knights och, och liksom cuphead och alla de här grejerna. Bara mm. som att, åh, men som på Åtta Bits äran så, så var det ju som på något vis. Beredd på att han hade köpt ett spel. Vad sa du? Svårighetsgrad? Här är din svårighetsgrad. Fuck you! Det är no. din svårighetsgrad. You like that? You like that? <laughs> Och att, men då, då, då, så väntar du det. Alltså, om, om du plockar upp ett spel någon gång som indirekt liksom bara den liksom, en massiv liksom, 45 cm dildo rakt upp i arslet på dig rå. Så no. var det ju som att what is this? Du var ju som van med det. Du, du jo, såg ju ja. fram emot det. Uh, så so att uh, Night Rider ja yeah, det var liksom ett spel som i princip uh, bara pissade i ögonen. Mm. Bara för en kund mm. men <laughs> Och du blev fittig. Det blev du. <laughs> men, det det, blev det, du. Var, <laughs> men det var ju sant för alla spel. Det var bara lite mer Gaylord än de flesta. Men, att, men du väntar ju dig att jaha så här fittas det här spelet. Great. Uh, men att alla spel fittades på den här grejen. Det, det fanns ju några sådana udda spel som till exempel, jag börjar tänka på liksom det här första Chippendale Rescue Rangers. Ja, ja. Uh, och, att, och det var ju, det är ju ett riktigt bra spel på det sättet. Att det är ju väldigt snyggt och det är ju väldigt såhär responsiv för att så här. Det är inte ett uh, dåligt spel. Men nej, nej. det är ett spel som du lät kan hända att du sätter där i Nintendo och första gången du spelade så bara klarade av det. Mm. Uh, att, ja, jag tänker till exempel på det första spelet jag någonsin spelade och klarade, Ducktails. Mm. Um, så att, det var ju det är ju inte heller ett svårt spel, men, nej, nej. men det var svårt för att du måste lära dig hur du skulle använda den där satans käppen och oh, ja. Uh, för att. Du måste ju hålla ner när du gjorde. Du kan bara liksom hålla ner B knappen för att <laughs> liksom. Vi, vi guidings här i väst måste lära oss respekt. Mm. Mm. Mm. Men det var ändå det första spelet jag klarade. Men jag minns att Chip and Rescue Rangers det första, när jag liksom tror det så var jag ändå tämligen. Jag hade väl kanske ett år på nacke som inte ändå mm. spelat så här. Och så att det så klarade det. Uh, sen längre fram min karriär för att jag hade spelat så många spel. Fast det är många spel jag klarar, Som jag satt mm. i det är samtidigt absolut första gången. Jag tänker till exempel på det andra Flintstones-spelet. Första gången jag satt i det är Nintendo första gången jag klarade det. Okay, jag minns ja. jag ja, det. att jag, jag tänkte att oh, nu är jag ganska bra på Nintendo. <laughs> ja ja. Uh, men, men jag minns ju till exempel det här. Första flintstones spelare, bara för att harpa an lite. Att det var ju bajsvårt. Ja. bajsvårt. Uh, liksom den här uh, tvåanda surprise, Dinosaur Peak. Så var ju egentligen bara att men, om du kan, om du förstår hur du byter mellan de här två karaktärerna. Så är det bara att springa och spela i princip. Den här Flintstones 2 ja. var svårt på det visen. Därför att det var de här fuck you hoppen. Och det fanns en bana som var helt fuck you och det var liksom det här Drakulas slott. Mm. Som var liksom, för det fanns en segment där du skulle klättra upp från och jävla lava och shit. Och det var bara som så dåligt kodat att du måste antingen som så här pixelperfekt hoppa på ett ställe för att komma upp på en, på en som klippa. Mm. Annars liksom bränn lavan liksom, fittan av det varenda gång. Ja just det. Uh, men att roliga spel, men, jag, men det var in, inget spel som bara satt i och klara om du inte var nej, ganska nej, skill nej, nej. men kanske vid tillfället när jag hade tvåan så var jag ganska skill, jag har än träffat någon som har varit liksom fingersitat bättre på mig än på än mig på 8 bits Nintendo och jag vet att det är ganska relativt men att, men att liksom, det här är ju vad jag gjorde liksom, jag satt och spelade typ Nintendo-spel Uh, oh yeah. Och sen så, mm. så avancerade man sen. Uh, men yeah. jag, jag vet ju därför att det händer uh, någon gång när jag far hem. hem, Att jag gräver fram gamla Nintendo och pluggar i och liksom och sätter i typ, Man trä, eller liksom whatever the fuck. Uh, och sen tänker man. Uh, och det här är ju spel som jag har spelat sönder, liksom att om. Med förbudna ögon ska jag säkert klara vissa nivåer, vissa banor och så här. Och att um, det, det som sitter så i muskelminne, att det är så många år senare, så kan jag bara mm. köra. Men jag märker nog att jag kommer aldrig någonsin att bli lika bra som jag var då. Nej men det kan man ju inte. Alltså. Får jag, jag bara tänka på ett sådant spär som till exempel, och det, jag vet att det är ganska ökänt till exempel med Battle Battletoads. Ja, ja. fuck me ja. alltså det, det är liksom att jag, jag spelar igenom det och att lyckas till med att hitta någon som så här mainstream Nintendo-spel som man spelar igenom Battletoads utan liksom ja, Game Genie eller ä, emulator nej. eller någonting men jag kan ärligt säga att liksom, det finns inte en chans i helvete att jag ska klara av det idag nej nej man, man har inte den samma slags. Äh, äh, alltså, det kan man, bara. Man, man kan inte acceptera att liksom, okay, jag ska lära den där pixel-perfect liksom hopp eller slag eller what, vad det nu är. Liksom, man, ha, man har inte den här fokus mera. Liksom. För att som du säger, man, man hade det där. Det var detta spel du skulle spela de nästa sex månader. Ja, exakt. Alltså, du, du kan inte bara gå på Steam och så säga att nah, refund oss ett nytt spel och liksom för 5€ Euros, eller whatever. Alltså det Du har det här spelet, men nu ska du satan spela. Det hjälpte ju om spelet liksom var intressant och liksom det var så här belönande mekanik och du kunde digga runt och ha lite roligt. Det var ju inte alltid fallet. <laughs> Dragonfeel 2 exempelvis, inte så mycket dick around i det än att man hackar på knapparna kom nu spring hacka, hacka, hacka jag minns fortfarande när jag och spelade och pappa kommer in så skriker på. vad gör ni? vad gör ni? oj vad kul det är nästan som att göra sport på riktigt hacka på min deep T -t -t -t -t -t -t. kom nu kom nu kom nu ja men det var så dåligt ja och... men vad, det, det finns så liksom det finns så en sån här um, uh, uh, vad heter det ja uh, yeah. det, det, det spelar jag tänker på alltså jag tror det hette Star Wars men det var ju som st som Star Wars Star Wars nej nej det hette uh, uh, Star Force Star Force. Star Force, ja. Uh, alltså, uh, Okej, okay, så här. Att om du har föräldrar, det finns en god chans att du har det. Uh, jo. Och, och om du liksom dessutom har sjukdomen som får dig att vilja spela 8-bit-spel så här. Så det finns en sån här grej som kan hända. Right? Mm. För du vet liksom hur man måste digga för att få varenda jävla spel. Mm -hmm. Uh, det kommer ju med en till grej och det är ju att du måste ju som ett ja, tidigt tjäder väldigt tidigt tjäder, liksom morgnar på förhand så måste du som börja bearbeta dina dumma föräldrar så ett spel vill jag ha exakt detta spel. Mm. Jo, och, liksom, och du får aldrig liksom tappa fokus på det sättet nej, nej. du kan ju som aldrig säga till dina föräldrar att jag ska vilja ha ett spel För ja. då kommer de tillbaka med liksom det spel som affärer har velat bli av med längst, liksom. ja, precis, Det är alltid ja, nån ja. satans, typ Tetris eller liksom någon jävla pusselvariant och sådär. För att alla som spelar affärs innehavare på 80-90-talet var fittor hela bunten. Liksom, att, eller, no, men, vi, ska inte, vi ska vara lite könsämlika. Det var liksom en massa q allihopa allihopa. Stora liksom... Riktigt bra spel till din son här. Här har du Duck Hunt. Liksom. Äh, ja. Varsågod. Pappa, jo, jo. jag har Duck Hunt redan. Ja, men nu har du två. Ja. Och, och att, <laughs> Vadå? Jo, jo. Nej, men alltså, för, det var, för det var ju liksom det att, att ibland så fick ju dina föräldrar förmodligen för att de har dåligt samvete för att de tvingar ut henne att läka så mycket. Så kunde det spå att ja, då... Han är ju nog egentligen och helt okej. Okay. Han har ju liksom rent ner någonting på ganska länge. Men om jag skulle nu öppna mitt hjärta och min plånbok och gå på en spree uh, för att det var den och där erbjudande att här de här spelare som liksom The Fucking Bargain Bin. Eller kanske de ännu värre har gått dit och här. nu ska jag vara snäll, jag ska köpa mitt barn. som gillar Nintendo, gillar Nintendo. <laughs> Tänk mig. Uh, flera spel. Jag minns det var en jul. När jag fick tre, tre Nintendo-spel. Och jag cool. tänker mig som att, oj, liksom, äh, men var det inte ens snorunga då Senare då? att du uppskattade att jag tyckte det var trevligt. Äh, att, så problemet var att alla tre spelen var absolut horse shit. Att ah. Det ena Vilka var man... Star Force. Som är liksom ett, ja, ja. ett, ett satans homo-spel. Liksom du flyger ett mm. litet vitt där Det bara kommer bys mot dig. Okej, okay, very exciting. Uh, men det finns liksom så många bättre spärande. Uh, i, den, I den stilen. Uh, mm. Att Gradius. Uh, vad heter det? Galaga. Liksom alla de här grejerna. Starforce. Du flyger ditt lilla skitkäpp. Och så kör du nästaff. Om du var riktigt du kunde det komma med en liten satellit. Och om du tog den så blev du köp extra stort. Och så kunde du liksom börja skjuta med. Liksom. Alltså rapid fire eller någonting. Men när det var samma nivåer. Och liksom sen när du kom till slutet. Så var det som, samma slags boss som du slogs mot hela tiden. Och så fick du lite poäng. Och så runt. Och om du spelar så bra. Du kom genom på placen, Och alla var liksom. Namn så här grekiska namn så det börjar med alfa och beta och zäta och delta och så vidare. Ja, ja just det. Epsilon. Och sen när de börjar det lopa och att, mm. det börjar gå lite snabbare då, som att what an exciting game. Wow. Um, det andra spelet som var liksom Lollo 2 och Lollo <laughs> ja, 2 var liksom en blå boll som man gick runt och löst pussel med. Yay! Ja, det är precis din favorit ju. Ja, alltså exakt vad jag ville ha. Lollatå. Och sen liksom det andra som var ett som heter Solomon's Quest. Ah, är yeah, det like, Solomon's Key? Ja, so... yeah, yeah, Solomon's Key, exakt. Också känt som Fire and Ice om du inte från Europa. Och att du spelar typ en liten bög trollkar som sprang ut i sina gröna kläder med en trollstav och liksom vad kunde han göra med den här Frågade, Kunde han typ skjuta saker på folk? Eller kunde han gjort någonting? No, han kunde trolla fram block. Och så kunde han trolla bort block. Oh my fucking Christ. Och det fanns bara en musik i hela spelet, och Den spelade varenda satans jävla level. Om och om och om igen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 och så sa du att spela igenom dem. Och du var som så arig Och du, och du som liksom var så no och Du spelar ett skitspel tio minuter. Jaha, men nu är jag helt fucking tröppad här. Nästa skitspel. <laughs> Oj, det här är de här kakarna. Men det tredje oh fuck, jag glömde det här. Det är mest kackan av dem alla. Och att, ja... ja det här blir Varför är du så sur? Sami fråga min morfar. För jag hörde alla. <laughs> <laughs> Men, jag, jag, jag är glad att du liksom säger det där för att jag tror att alla har haft den här känslan liksom, eller alla har haft den där jul var man liksom riktigt riktigt, riktigt, riktigt har längtat att man liksom ska få någonting liksom, någonting bra att liksom bara, yes, the, the possibilities are endless så liksom, ja, man öppnar så är det bara sand in i boxen alltså. det, är bara, nej, det, det är inte sand, det är liksom sten alltså. AIDS. Det är bara så värdelöst, det där spelet alltså. Ja, men, men det är AIDS. Du trodde du skulle få AIDS. en julklapp, men när du och paketet så fick du AIDS. Ja. Alltså, tack, tack. Det här hade jag inte från för Jag kan inte vänta berätta för alla mina vänner vad jag fick. Tack. Men det, det är ganska intressant dock. Att liksom, man, man tro, hela tiden folk bara tror att oh, men alla de här retrospen, liksom, ni har bara... Liksom, Uh, retro på er så de tror att alla spelar bara superbra. Nej, nej, nej, nej. Vi vet, det fanns ganska mycket bajs också den gången. alltså. Riktigt mm. många bajsspel också till Nintendo. det var det. Jo, liksom, ja. mycket bajsspel, som till exempel de tre jag just nämnde. Mm, jo. Men bajs. här kommer kom ju så kickern då att liksom, någon annan skulle säga att Lolo 2 är superbra, men det är ju så de spelar som tycker om pusselspel. Så. Jo jo men, men det är just det där att liksom, nu i vuxen ålder så kan jag säga på Lollo 2 och så kan jag vara som att ja okej okay. att det är väl intressant alltså det är, det är liksom I guess intressanta äh, finurliga pussel så här men liksom om du är nio så då vill du ju ha liksom så här spel som där du tar din fantasi till, till roliga ställen som typ Super Mario mm. eller Turtles eller något av de många Disney-spel eller Mega Man eller Flintstones. Uh, du, sådana här spel och man favoriserar ju spel som liksom lite mer aktiva. Uh, jag menar jag, jag tänker liksom på. Uh, exempel, det heter här är ju robotäktar här och här det egentligen. Det här är uh, kontra ja, kontrar, just det. att de här spelen så är ju. Jag är ganska många sådana här Sunsoft spel till exempel som Batman och så här. Att de är ju De är ju som så här, är ett bra ord för empowering? Um, att de får ju som dig att känna dig uh, som en hjälte, eller som att du har huvudrollen i, i någonting häftigt. Att du gör någonting häftigt. Och, att, um, och det är ju ofta så gillar du ju, jag menar, jag gillar alltid att spela spel. Som är som så här fysiska. För att du är i verkliga livet. Så kan du ju inte hoppa så där högt. Eller du kan ju liksom inte slå volt, eller Du kan ju inte nej. fighta med en eller någonting. Så det är som jättehäftigt att göra det här i ett spel. Om mm. du då har ett spel med en blå boll. Som puffar block. Så det är som att ja, men jag är ju en boll. Och jag kan säkert puffa block om jag vill. Jöööö. Yeah! Det här är ju som avancerat möbler om i källaren. Eller någonting. Så ja. det, det är som. Du vill ju göra någonting som är häftigt. Vi gör något som är roligt. Det hela orsaken till att du spelar de här spelen för att du kan göra stuff som du inte kan göra som i verkliga livet. Så när det ja, kommer de mundana alltså det... pusselspelen så det bara känns inte bra. Nej ja, men det, det var ju liksom jag, jag minns också att uh, för och jag och brorsan ville spela tillsammans uh, så många spel som vi valde eller uh, några spel som vi valde var ju på grund av den specifikt den här att liksom ett pusselspel så kan man man kan spela två personer samtidigt för att liksom man kan prata med varandra men det är inte så spännande. Det är mer roligt att spela mot varandra ju. Mm. Liksom. Och så, men, så tyckte vi om spel som den gamla ice hockey, eller hockey som, se, äh, som kom ut äh, i starten liksom på var det 86 kanske. Och, ja. och soccer och liksom Blades of Steel. Ja, precis. Den hade vi aldrig. Men vi spelade någon. Där man kunde börja boxas med varann. Och, ja just det, det är sant. Det kunde man ju. Det kunde Det var lite rolig sak om det. Jag tror det var det spelet i alla fall. För att liksom, jag brydde mig fuck all i alla sportspel. För att, come on. Men men liksom alla de här sportnörden där man växte upp och liksom deaste i närpes så var ju alla liksom Hela liksom ja, ja. Uh, att straight, inte vet ja uh, fotbalsbiker i alla fall <laughs> och liksom men det var ju fotbollhockey, fotbollhockey, fotbollhockey, fotbollhockey. Hela tomaten. Ja. och om det var nu så att, att det var någon som som gjorde allt det här och dessutom spelade inte Nintendo. Så då skulle de ju definitivt ha sportspel. Självklart så oh, ja. hade de ju den här shiten då. Mm. Uh, så so att uh, <laughs> när de hade liksom den här uh, Blades of Steel så var det ju sakna att vi skulle spela hockey. Men varje gång de lät mig spela så såg <laughs> jag <Slags -mål>. till <laughs> <laughs> mig mm -hmm. <laughs> Så det blev det den här minis, minigamen då. Liksom <laughs> Pum, pum, pum. Och de var ju såhär. Men slut, vi ska spela hockey. så slog de på cheften. Och så 10 sekunder. så boksade jag igen. Och det var så roligt. För de blev så fucking trigg. <laughs> Och de kunde ju inte in fight. Då. <laughs> Och så fick de på cheften Och <laughs> det var så de vad. <laughs> <laughs> <laughs> Ja, men ska vi spela jävla spel. <laughs> Då ska vi slå fram på käften. Fuck guys hockey. <laughs> <laughs> ja, men, ja. Vi spelar det på mitt sätt. Jag ger stryk åt det. <laughs> det. Här får du för att du fucking tvingar mig att Köp. spela den här skiten. Zata. Men ja. Det, det, det, men det är så lätt hur man kan som, förstöra så, Vad är det här med ja, alltså, jag, jag vet precis vad du menar Att vi, vi, jag och Proschovic fick ju en uh, present av pappa när han köpte Tecmo World Wrestling liksom. Ja. Uh, alltså, vi, vi tyckte om wrestling den gång, och Prosha tycker fortfarande det tycker om wrestling liksom, you know. Men ja. det var roligt att man kunde spela två spelare där det liksom, och liksom brottas med varandra. Och det, var, det var en grej i det där spelet, där, att liksom, när man kastar liksom, motståndarna mm. ut ur ringen ja. så, så ska man komma tillbaka. Inom in, in, in, in för tio sekunder så tappar man matchen. Liksom. Ja. Men om man ställde sin karaktär som står inne i ringen, precis på det rätta stället, så snart man klättrade upp igen så tog han tag i killen och kastade honom ut direkt. Liksom. Som, ja. liksom, det, det blev bara det där, liksom, flytta dig, du ska inte stå där, liksom. du vet att det är fucking fusk, det där. Vitto. och så slog man honom på riktigt liksom, så han skulle flytta. in. <laughs> <laughs> men det var snabbt det liksom eskalera liksom ja. <laughs> att snabbt att liksom från honom liksom Var vara inne i spåret utanför spåret. Det fanns det fanns ett ehm spell. minns me see what I have Det var så, ett, um, det heter, men... det var så här riktigt <laughs> riktigt sådär där side scroller grejer. Det var väl någon sån där ah uh, and ghost wannabe men men man hade som man hade svärd uh, och, och liksom ja och så, så man, man gick ju som då första höga. här och så kom en massa shit och, och som man skulle sån fighten är uh, man kunde vara som två, två spelare uh, men förstås så för det sådana spel som man kunde så slå varandra uh, ja, just det, ja men det var så sådana spelare att liksom ja, ja man, man spelade sånt tillsammans samma så nu skulle nog beates liksom typ två minuter och så var det alltid någon som dampade så ah, fuck it jobb, jobb, jobb <laughs> för den andra killen och då blev han så fint så då måste jag ge tillbaka <laughs> och så skät man i resten som <laughs> så bara stod man och mördade varandra med svärden <laughs> uh, uh, uh. och det <laughs> var så så så sådana, så jaha <laughs> men liksom, vi visste ju att det här inte skulle gå så, här, liksom, varför försöker vi då I don't know, fuck men det skulle som ha, man skulle som ha gett varandra en sån större chans att man ska spela tillsammans, så. Mm. Uh, men det var ju som samma sak och typ i att, liksom att alltså det finns inte i historien två personer som har spelat igenom det spelet liksom ärligt uh, du kommer ja. som typ max till tredje och sen börjar ni bara puckla på våra satan andra går och du, det du brukar eskalera i det spelet och det här tycker jag är jätteroligt mm. uh, uh, med de här de här action um, nivån när man bara springer runt och ska slå på saker. Så då brukar det ofta komma sådana små segment eftersom det är grod och så kommer det liksom lite flugor och så kan du omnom nomma om, om och få får du tillbaka lite hälsa. Mm. <laughs> och så kommer någon, för att de där kontrollerna liksom att du gör som allt med en knapp, du slås med en knapp och liksom du äter flugor med en knapp. Så går du dit och då så äter en fluga och så kommer en andra att jag äter väl en fluga, ja. Men eftersom du som tekniskt sett står bra visst stället för äta flugor <laughs> Så bucklade de honom i ansiktet. Men där får han inte äta flugan. Han får där ute på köftet så han förlorar helt. Eftersom man ligger där kan han inte äta flugan. Och stänga Ah, what the fuck. Jag äter väl upp de här flugorna då. Och då blir han fittig. Och då kommer han att stonga dig så du flyger av plattformen. Och dö. Och då blir du fittig. Men det var ju misstag. Och så måste du ju som säga honom lite stryk. Och sen, är det liksom, sen går det inte och stoppar den och med. Och så det så. Jaha, that's your game, boys. <laughs> <laughs> så, var, så var det bara mycket bättre att, liksom, att spela single singleplay. Ja. Alltså, även om jag och brorsan liksom, tyckte många gånger om att spela två spelare. Men det var precis det där. Vi får ju aldrig spela det här spel igenom. Liksom, här, vi slå bara på varandra. Liksom. Vi saboterar <laughs> varandras spel. spelar. Men dude, that's, that's stupid. Like, don't do that. Det som, det som var ganska bra var ju ändå när man ähm, liksom att en person spelade och en annan person tittade på så bytte man antingen när det var game over eller någonting. Då. Ähm, eller så att det en person där som var bättre spelade och så var det en annan då som var liksom där och hej, testa det där eller kolla på det där. Och det funkar ju mm. ofta mycket bättre. Det fanns ju de här få spelen ähm, där man kunde spela tillsammans och den gick att liksom fucka upp varandra jag Tänker ja. till exempel Tertus for arcade game och det gick ju jättebra ja. med ett Oj. undantag för det fanns alltid typ om det fanns en power-up som typ i det spelet så var det att nu som då kom den pizza. Ja. Och då var ju som en oskriven regel, ja men, men den fittan som har minst health så får väl ta pizzan. Ja. Men så spelar man dem med någon sån där fucking autist och så bara, så bara, så bara jag ska Och var jag som att, det var nästan full health. Jag, jag har som två streck kvar. You absolute asshole. Ja. Och så bara, och då var det som att, fuck Vad är det du inte fattar? Teamwork. Teamwork. Ja, men, det var nog... Och vi ska inte ens gå in på dem att vi är Bomberman och shit, för det är ju så. Mm. Ja. Ja, men du vet att om du ger det, två tack. spelare bomber och stänger in dem i lite litet oh, well, I'm sure this turned out fine. Uh, sen jag börjar ju att tänka liksom på. Um, uh, nu, när, nu när vi ändå. liksom, uh, Jag kommer att tänka på, på det här spelet bara för att. Det var Bomberman när jag tänkte på spel som började på B. Eller tekniskt sett mm. började väl inte på B, Men uh, Sådana här spän som var helt fel i huvudet dåligt kodade. Mm. Uh, som var liksom sådär. Det var en absolut pain in the ass. Det var så nästan omöjligt att säga honom för det. var så, så dåliga. Uh, the Blues Brothers. Ja, ja. Spelade du någonsin det. där? Jo, jo, jo. Alltså, till Amigan dock. Oh, yeah. Mässiga Mega, där var den okej. Okay. Men till Nintendo. Nej, tack. <laughs> <laughs> ja. uh, Nej. No, jag, jag tror det var. Jag minns jag hade en version till PS, men det var väl samma grej, oavsett. Jag bara jo, minns jo, det var att... samma. Titan Software, för... The Blues Brothers. Ja. Det var liksom på alla plattformar, typ. No, i någon, jag säger det var nes sure, men det behövde inte vara det. Uh, Så. So, um, det var, för det första så hade ju som, det här spelade som typ noll och gömmer Blues Brothers, och att det var Jake och Elwood, uh, och att tekniskt sett skulle man väl hitta instrumentet att ta sig till konserren. Men det var ju som bara allting, man sprang ju där och fick stryk av flaskor och hundar och allt vad fan som bara kunde flyga på en. Um, och att jag tror det var, det var ganska kort spel. Jag tror det var typ så här fem år. eller nånting Men den där sista banan var helt jävla... Uh, att alltså man kunde så fastna. Alltså man kunde så vara en sån omöjlig lock, så det var så svårt att komma ur det. Jag missade att jag en gång. Jag vet inte hur jag gjorde. Uh, men jag tror jag, tror jag bara liksom lyckades på något vis hack genom en vägg eller någonting. Och så vann jag. <laughs> <skratt> sen fanns det liksom såna här spel uh, som tekniskt sett skulle kunna eller de ska kunna vara bra. Uh, men de var som bara som sa uh, jag vet inte vad jag ska säga att um, liksom det fanns ju många av de här Gjerrms family men det fanns ett spel i den här Gjerrms uh, family serien. Um, mm. Jag minns inte vilka av dem det var. Men att um, man var liksom Gomes då, förstås. Uh, det finns en sådana här klassisk... ah, så, så är det The Adams Family. Det, det, så det heter. The uh, den, an, den andra är uh, Pugsley Scavenger Hunt eller uh, Fester's Quest. Nej, det var inte Pugsley Scavenger Hunt. Och det var inte uh, The Fester's... whatever. Så är det The Adams Family. De... Men det var inte... Var det inte? Men där spelar man ju som Gomez Adams. Uh, nej, för att liksom, eller jag, jag tror det kan hända att de båda het samma sak. Uh, mm. Men att liksom för det där som vanligtvis heter The Adams Family, så där springer du uh, som Gomez och så springer du genom en massa levels så ska du uh, hitta så här penga-ikoner och det är ganska som så här Mario-esk spela. Du kan hoppa på fiender och liksom hålla på. Mm -hmm. uh, men det här um, men det här som jag tänker på så det var ett helt annat spel och du skulle få från de där pengarna men det var liksom lite rollspel uh, och, och att du skulle hitta familjemedlemmar och du skulle så springa runt och det här spelet var så, hade så jävligt dålig så kallad collision detection mm. att fast du hoppar på en fiende och du var rakt på den så kunde du ibland liksom få igenom den um, och att du fastnade i saker, det var skit svårt att göra hopp i det. Och det här, och det här ljudet, när du tog stryk, då hade den sån här health bar. Så var liksom mm. det absolut mest störande ljudet någonsin har hört. Det var liksom liten sån där tre 3 klockor som blev ett när du liksom började ta stryk. Uh, och, att, um, och det här spelet, som annars kunde ha varit väldigt spännande spelet, du måste göra de så här saker, du måste hitta. Typ du har för att få en, ett, ett gängdalsande kan att flytta på sig så du kunde gå med en dörr och liksom sådana här grejer. Det var helt åt fittande för att det var så dåligt kodat hela grejen. Och det var ja. ganska många spel som var så här att på gränsen till så här shovelware, mm. ähm, man märker ju att det börjar ju spara lite mot slutet av den här personens liv och där kommer nog lite allting dit. Mm. Och, och den här mm. kvalitetsstämpeln. Inte endast kvalitetsstämpel på. Det betöder ingenting. Nej, nah, inte <laughs> ja. egentligen. Uh, men men sen, alltså, jag menar, de, de släppte ju liksom. <laughs> ja, jag menar. De släppte ju spel som Waterworld. Och, ja. Liksom, mm, yeah. uh, uh, Hudson Hawk. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> uh. <laughs> ja. Uh, men sen har de ju. Um, som jag förstod så, det här betyder ju mindre för oss än det gjort på andra ställen. De stora marknaderna var ju på den här tiden ändå. Äh, Japan och USA. Äh, att vad säger jag liksom där när konsolen börjar så, så kom ju spel i Europa liksom. I vissa fall nästan två år senare. Ja, oh, no. det var som okej. Okay. Äh, jag menar, Come tänkte on, jag det skulle me. hända? Jo, uh, men att man märker att de hade ju faktiskt ganska många bra spel och det här var ett scenario som har återuppräpat sig i slutet av Super Nintendos liv, just innan de släppte mm. Nintendo 64. Uh, vi hade ju till exempel uh, Kirby's Adventure, som jag mm. håller fast vid är kanske ett av de bästa och bästa Nintendo 8 bit som har gjorts. Oh ja. Oh ja. Um, vi hade liksom det här Batman Return of the Joker som ett väldigt bra spel. Um, men att vid det här skälet så hade ju uh, de redan börjat gå vidare till Super Nintendo. Ja. Så det var ju klart att de ville ju inte spendera så mycket tid på uh, många av de här spelen. Men, men, äh, det är det. Ja. Jag menar den sista liksom sista uh, officiella uh, Nintendo-spel som kom ut till PAL-området, det var ju The Lion King i 1995 och liksom, det var ju no, ja, det var det var inte så bra ju. Alltså, mm. igen, de hade ju satsat allt på Super nintendo versionen Jo, och Super nintendo versionen är ganska bra. Det var det ju. Det finns ganska många intressanta bootlegs just av det här Lion King. Um, som man använt just de här spritesen från Super Nintendo och Lion King och bara satt in Mm. Uh, till exempel uh, Lion King 2:s och så är ju något sådär action -spel där kinesiska action-spel där bara som random det har satt i Lion karaktär karaktären uh, Och träen är ännu värre, de mäker ännu mindre så. Mm. Men, ja. Men att man börjar ändå liksom fundera att det fanns ju som så många sådana här spel att um, till exempel uh, ett spel som jag alltid tänker på som jag tycker på något vis definierar den här åttabitsäran så är ju det här klassiska första Castlevania. Oh ja. uh, för det var ju ett spel uh, som, var som på något vis är förkroppsliga det här, att det är liksom du mot utmaningen. Mm. Att om du inte klarar av det spelet så då var det bara för att man är vittor där dåliga och fuck så. Ja. Um, men och det här spelet var ju som så nästan kirurgiskt banär att, att fittas med dig. Liksom enbart på att det var ju linjärt. Och du måste ta en viss bana genom det. Så den enda mm. sättet du har en chans var ju att antingen så lär du dig alla de här mönstren. Eller så lär du dig de här fina rörelserna perfekt. Och det är inte ett spel som på det viset är svårt. Det är bara det utmanande. Mm. Och att och liksom du, du spelar... Castlevania för att det är skitroliga supertajta kontroller fast med begränsade till exempel du måste lära dig liksom Belmonts liksom, hoppark att liksom om du, om du kontrollerar liksom Simon som han heter helt åt man, så då blir du som liksom, lås i det här arket du kan bara hoppa i dig om du flyger något fucking medusa huvudet rakt in i dig och hålla på um, ja. det finns en liten paus när du använder din piska som du står där och ska piska fitten av Dracula, varför skulle du inte göra det? Så då måste du ändå tajma det. Också. Så att det är inte sådana spel där du bara kan liksom, uh, uh, uh, liksom masha dig själv till framåt. Det... Så det är ju som på något vis en gentleman's spel. Uh, mm. att du, du sitter där och det är ett action-spel men du måste planera och du måste ta dig tid. Men samtidigt så har du inte alltid för du har en tidsbegränsning. Mm. Uh, och sen har du då liksom hela atmosfären, den här väldigt gotiska, mörka grejen som bara förstärks med den här fantastiska åtta musiken som inte borde vara så, var så effektiv som den är. Mm. Och så gör du det och du vet, det är en sån där grej att den sån där det finns många liknande, till exempel att du klarar Super Mario 1 det är liksom en sån här standard om man ska definiera vilken om vi ändå talar om Nintendo elitismen. Vilken, mm. vilken rang du till här Men Castlevania är definitivt en annan. Att liksom om du har klarat Castlevania. Och någon annan klarar Castlevania. Så har ni mycket att tala om. Mm. Men sen så säger man att För jag börjar bara tänka på sådana här spel. Som blir som så här. Uh, liksom vatten, uh, vattenkylar. Eller vattenfontän. Snack på skolgården sen. Mm. Uh, och tänker jag på späl av fortsättningen. Uh, mm. Castlevania 2. Simons Quest. Och det är ju. Ett jävla nonsensspel. spel. <laughs> ja. det, är ett, det är ett spel som jag alltid gillar. Um, för jag gillar den här. Den här. The Ambience. Um, men vad gäller. Och det är ju liksom. Om ett av vad som är fight. Aventures action -spel, Så är ju tvåan egentligen ett uh, med som så här rollspelselement. Du kan levela mm. upp, du måste hitta saker, du måste hitta vissa saker för att gå vidare, du måste tala med folk, du måste lösa mysterier och hitta lättror. Men det är jävla jävla nonsensspel vad gäller liksom vart du faktiskt ska gå, vad du sa att han ska göra. Ja, ja. Made out nonsense. Nej, liksom Hit your head on Deborah Cliff. Det var liksom lättråden som de hade för att man skulle ha en kristall och knäböja vid ja. klippa. Och att ja. Ja, ju sen så sa de ju att de hade med flit så hade de gjort lättråden där som var nonsens och den här översättningen mm. av från japanska lämnade ju en hel del att föredra. Men ja. Men det var liksom sådär man gjorde att, liksom att man, någon hade den där sheetspällasen och så man var runt där. Och liksom, ja, hur långt kom du? här ja, kom hit. Hittar du liksom Draculas ben? Ja, det är det där första slottet. ja ja Men hittade du Draculas öga? Vad? Vad? Vad? Va? Nej? Ja, men du måste ha en blå kristall. Och så måste du knäböja vid det här. jävla vattnet Och mm. så alltså, vattnet bort. Få vattnet bort helt. Ja, så körmen föll ner. Så kom den trappa där. skulle du gå ner? Och så. Alltså... Son of a bitch. Att ja. så här, spela actionmässigt. Lätt som fan. Att liksom mm. hey, att om du klarar utspel. Om du kommer till sista bossen. Hur vinner du? Nå, ähm, du ähm, kommer dit. Kastar Draculas kropp. i en el kommer Dracula. Och sen så. I don't know. Trycker du bara tacknappen. Och står och piskar honom. Och sen så dör han <laughs> Så. Det var riktigt avancerad. Så använder du ett annat vapen. Eller. Min favorit så den är en liten lök. Och så blir han som fångad i den. som liksom, blir lite stand. Det gör inte så skadat honom men han står stilla så alltså, du bara kan som sagt piska fittarna av honom. Um, så att, ja. Men just det där att fundera vad satan du ska ha, vad satan du ska göra. Du ska ha vissa föremål på dig när du är på visst ställe. Och liksom, att det är som bara egentligen en massa snorunga värdena värd. Som bara liksom springer runt i det här spelet och liksom gråter därför att musiken är så hemsk. Det kommer snart liksom den här nattsekvensen där du inte kan gå in i byar. Allting är mycket starkare och kommer att döda dig och du sitter där och... Och, och, och sen bara försöka göra random grejer för att se om någonting händer. Och sen plötsligt händer det någonting. Och det är så, Va, vad, vad hände? Jag får mig den där färgkarnen plötsligt du kommer till ett annat ställe som inte har varit på förr. Ja, vad ja. gjorde du? Jag kom till ett slott. Där fanns en kroppsdel och nu har vi den. Ja, men hur gjorde du för att komma dit? Och jag vet inte, ja, vi hatar det. Och liksom, du får inte tappa bort koden till det där stället. Jag bort koden till det stället. Fuck you Mattias! Ja. Alltså, alltså, alltså, alltså. Men att, för, för det är ja, så. Enorma problem man hade den gången alltså. Ja, men alltså, hur frustrerande det är när du liksom försöker komma vidare i sådana här spel. Niga frustrerande. Det, ja, men för, för det är liksom att det går ju vidare i sådana här spel som de här klassiska 90-talas, äh, slutet av 80- och 90-talas äventyrspel. Jag tänker på -spel, som på Sierra-spel som du blir och King's ja. Quest och sådana här. Det är lite mm. samma. Men där har du ju ändå ledtrådar. det är ju designat för att du ska ha en chans att fucking figure it out. Ja. Uh, det här är ju som att försöka liksom hitta en fläck med honung i liksom ett lager som är mörkt. Och det är en massa skit överallt. Och det enda sättet du kan göra är att typ slicka lite försiktigt på allting. Och så bara hoppas du att ändå så kommer du till någonting som smakar lite honung. Och det är som, yay! Vi kan tända lamporna nu. Uh, att om du har liksom, då du liksom inne i det där laget tills du blir så rädd, eller tills du liksom får köja i närmarna som fuck. Uh, och sen så låter du någon här en chans i några veckor. Och sen så kom de på, och jag kom på att uh, om man går till det här stället, så är det någon där som säger någonting en kristall. Ja. Vad var det sa du? No, du gick åt vänster här och upp där. Och ner igen och höger. Och sen, och sen vänster igen. Och och sen upp. Jag minns inte hur jag gjorde det. Och sen till höger. aha Och där var det någon som sa något om en kristall. Ja, du minns ju vad han sa. Nej. Och så måste du ta det. Och så måste du se om du kan göra någonting med det. Men till sist gör du det. Och till sist make of sense. Nästan. Kanske. Inte vet jag. Kanske. Fuck you Japan. Um, <laughs> men de måste ju nog ha lärt sig för liksom redan, uh, redan till nästa spel, till det här Casolinia-träet, så gick de ju i princip tillbaka till Rattan med casolinia att Det var ju straight up mm. action. Mycket bättre spel. Ja, mm, no. <laughs> no, no, no, ganska bra. Man kan ju byta karaktärer och stuff. Uh, mm. Men uh, Uh, de introducerar ju där och karaktärer som om någon av er kids så ser på den här nya casuvenia serien på Netflix. <laughs> ja. så, så är man ju allt från Arrow ja, Card. Mm. Där har vi Saifa. Ja. Men, ja, Men på, den. Tal om, på tal om Japan, liksom, jag mm. tror att liksom, en av de sakerna som jag mest liksom, jag har underskattat Liksom när jag var yngre men först nu har jag börjat förstå mer av vad faktiskt liksom vilken slags uh, hur märkliga några spel egentligen var. Att liksom själva tanken skulle aldrig ha fallit in i en liksom europe eller amerikan att göra några spel. Exempelvis liksom spelar du Nintendo World Cup. Mm. Så, det är ju ett fotbollsspel var man liksom kan slåss med varandra. Liksom. Och, och, liksom, och för att det är ju gjort av samma killarna som gjorde Street Gangs, eller yep. River City Ransom. Liksom. Oh, ja liksom, precis, <laughs> och så man tänker man liksom, men alltså ett sportspel, man, liksom, liksom, bara kan sluta med att spela, bara sparka livet av varandra. Liksom, och, det liksom, det, och det är inte som i den där Bl Blades of Steel, var, liksom, nu, nu är det liksom en del av att liksom, okej okay, vi slåss lite men nu ska vi ändå spela riktig fotboll eller ishockey det här var det ju liksom deciderat ett sätt att vinna var ju liksom slå alla andra medvetslösa mm. och liksom så kunde du vinna så man tänker bara att det är så japanskt jo, och det är alltid det här cartoon med de här jättestora missbildade huvuden och stora ögonen och, liksom. ja. och det är ju exakt samma stil som man men jag tror det här, det här det World Cup, Super Bowl whatever. Uh, Dodgeball Crash and the Boys Challenge no, Jag bara att jag tror det var Tecmo Cup Jag tror det, här, jag tror det är det enda fotbollsspel i mitt liv som jag som spelar mm. och tänkte här kan jag spela igen uh, för då hade alla de här lagen och det som roligaste med det var ju bara att <laughs> det fanns två saker som var roliga med det det första var att varenda liksom, land hade sin egen uh, speciella spark som du kunde göra och, var ja, ja. och Jag tror det var Cameroon eller något som hade en sån där fuck-ljus-sparkad. Du sparkade och sen <skratt> bara flög och sen du hinner inte ens säg den så här man bara från e -e den sidan. Äh, var det liksom i mål. Ja, mål. <skratt> och sen så att hehehehe. He, he. Den andra grejen var liksom det att om du sån fuckar runt hit och liksom antingen Shell sprang eller liksom lyckades lura mot sådana nära som alltså, målvakt när han sparkade. <skratt> Så har han sparkade bollen, det var här en sån där säper Du kunde som knockfall med den där bollen. Du ja. kunde liksom få folk som permanent ligger där på planen. Så ja, precis. Du direkt precis. Så då drog ner de målvakten. Sen han bollen, så han ja, sparkar bollen Han var han väl tydligen riktigt extra charged upp och liksom... Det var en pyblod eller någonting. Men han sparkade bollen och de där nära. Då flög de iväg med bollen. Så då kunde de säga att bollen flög. Och så flög den typ över halva planen. Med den där klassiska Hudson. Liksom. Stora över ögon. Och så, bara, och, så bara, och så bara. You're right. Och så skriker av skratt. Man liksom, någon duddade in och så att ah, han hände här. Och så bara. Målvakten. Sparka grunda den där killen, samtidigt som bollen, nu ligger han där och är förmodligen döda. Ah. Ska ni gå ut och läka? Den är där ja, där. precis. <laughs> det, är nog, det är nog nu. <laughs> uh, ja, det är nog nu, Men så fast det de här. Men det de var ju... Um, jag menar, Konami hade ju liksom... De hade ju... Ska säga? The Market Corner, det var alltså action-spel. Att de. Testa tog vilka spel som helst som att med på så var det bra spel. Uh, um, ultra Games. Jo, för att de ville ju inte burdenen av den här Nintendos restriktionen bara publicera begränsat antal spel. Första Turtlespel spela oh. Ultra Games. Like Metal Gear. Uh, no. Snakes Revenge. No. Ultra Games. Oh, oh, Faktiskt... Jag tror Turtles 2 var också Ultra Games. Jag tror men, det. Alltså, jag, jag men Konami. Det var nog Konami, Nami. Uh, och förstås Castlevania. Uh, mm -hmm. Men no, det är synd att de bara gör Pachanko och Maschina. Men hej, what you gonna do? Ja. Men jag tänkte, det finns ju en annan... Ett annat bolag det är egentligen de här två om man regnade Nintendo själva. För de gjorde alla mm. sina Mario och Link och stuff. Och jag var ju aldrig någon stor Link-buff. Jag kom ju bara in i den här mm. Zelda-grejen. I Super nintendo med som är Link to the Past. Zelda. Mm. Äh, fyra parentes-trä. Jag vet inte hur jag par det um, mm. Men jag brydde mig aldrig så mycket i det här original. Uh, det. Så jag aldrig tänkte spela igenom det, för faktat är att tvåan tyckte jag var häftig, så mm. den spelar väl igenom i nåt uh, Overhyped, om du frågar mig, uh, Mario-spelen, behöver inte nämna det, sen har vi ju flera av deras egna grejer som kirby och Böstaf. Men uh, om man uteslutar dem och Konami, Slash Ultra Games, mm. så då har du ju en till och det är ju Capcom. Ja och Capcom ju alltid var kul för att de hade ju väldigt många liksom Disney-licenser de, om det var någon som gjorde Disney-spel så var det är Capcom och det här gick ju hand i hand för att of course så spelar du DuckTales för du kollar ju på DuckTales just nu och och uh, Darkwing Duck och Tailspin och Rescue Rangers, och alla de här hade de ju mm. vissa spel var ju mer bajs än andra men exakt alla de här Disney-spelar jag nämnde just nu så stod det ut. Um, till exempel Tailspin ett av de mest innovativa spelen på NES. Otroligt mm. roligt spel. Uh, DuckTales så är jättebra. Uh, väldigt smart. Um, ett, ett otroligt lätt spel. Uh, mm. Ett otroligt kort spel. Men superkul. Och liksom följer liksom, temat till vad den ska göra. Mun teamet är jättebra. Mm. Uh, jag menar, om du gillar till exempel nya grejer som Shovel Knight, så spelar definitivt gamla dagter För att det är mycket Absolut. av sin mekanik därifrån. Uh, Dark Wing Duck är i princip ett mega man spel. Mm. Och Mega Man, så är en av mina absoluta favoritsärer någonsin. Jag tycker mm. varenda Mega Man spel från 1-6. Det original inte ändå är värt att spela. Men om, någon, om jag måste välja någonting, ska jag förmodligen välja två, inte i fyran. men speciellt för att jag Som är ett väldigt komplett och fullt spel. Mm. Um, men det var ju ett spel som var ju som väldigt äventyrliga, väldigt du är i centrum. Väldigt så här. Jag tycker ja. faktiskt att en av de absolut bästa äventyrliga spel som Capcom gjorde var faktiskt Gunsmoke. Gunsmoke? Inte, ja. Ja. Den, det var här, den är så sen. inte Disney-spel. Nej, äh, det var ju, ett, det började ju som ett arkadspel. Mm. Äh, och att äh, jag vet ju för jag spelar ju aldrig arkadspel och jag har förstått att få menar att det inte är inte lika bra som arkadspel men jag sa, men come on, hur skulle det vara då? Men för att vara en liksom så här home port så tycker jag det gör jobbet. Um, om du aldrig hade en sån här kontroll som kunde göra sån så här uh, rapid fire, utan du måste sitta och mash dina, dina knappar, så tycker jag det var ganska roligt att när du bär knappen kört åt vänster och knappen kört åt höger och vill du köra rakt fram och ja, trycka på båda samtidigt. Men jag tycker det var liksom ganska smart hur de använde kontrollen det var det som, Jag tror det som stödde mig mest men det var att uh, du måste alltid hitta den där gömda efterlysningsaffischen innan du kunde fight bossen. Om du inte hittar <laughs> den så måste du bara skjuta folk tills du fick så pengar. Och du kunde köpa den och vapen av folk som sa att hej, vi är på din sida. som alltså, Men mig måste jag betala för det här? Shit och vitt. Men det var ju spel faktiskt. Väldigt... Mm -mm väldigt innovativ, väldigt smart om jag får hög på Megaman lite så tycker jag ju att det var kul med Mega var ju i princip bossarna för att om du ja, var så bra att kunna döda en boss så då fick du som deras vapen mm. och då hade du som ett nytt sätt, så om du var smart då kanske inte så bra på att spela jag har ju någon sån där grej, jag vill alltid döda bossarna med Mega Mans egna vapen för att mm. det känns roligare, men Um, om du bara ville dick around eller om du ville ha det lättaste sättet så då dörde du en kille och så dörde du till exempel Airman i Megaman 2 och så kom du fram till att jaha men med det här vad, det kan jag totalt fuck up Crashman mm. uh, med två träskott uh, och sen har du två va äh, nya vapen och så bara går du vidare så uh, plus förstås fantastiskt bra platforming Oh, yeah. um, men jag, jag tror att uh, om man ska som säga någonting om det här rent mentala liksom kanske det här rent psykologiska av att spela åtta bytt spel så var det som att, för vi har ju gått igenom den här väldigt natur, naturliga, väldigt organiska utvecklingen av spel. Mm. För att när jag började spela spel så var det som typ kommer 64 och sen då liksom Nintendo. Mm. Att, och jag var ju liksom, eftersom jag födde trä så för mig kändes ju som de här båda hände samtidigt. Oh, äh, nämligen. Och man var ju som, äh, och samtidigt så var man ju som, kolla ju som allt tecknat som fanns på, på tv på den tiden. Så mm. att man hade ju som dubbla nästan till allting man spelade. Och, och sen så, äh, sen så. Äh, men det är som så där att om du så om du spelade då för att ta en annat, ett annat jättebra Capcom-spel om du spelade typ Gargoyles Quest 2 mm. uh, så var det ja ja du hade en liten jävel som flög runt och sätter eld. Det var ju kul mm. en bra plattform. Men mm. du kunde som fantisera så mycket bortom det. Ja. Du gick runt där på kartan och gjorde saker så kom du till en by då. Det var ju en liten by med typ två hus för det är exakt så stor en inte en dobblyra. <laughs> Och så gick du in till en kung som satt och sa uh, uh, uh, uh, uh, för att han var liksom fucked up av någon magisk spel eller någonting. Och att om du säger det liksom så här rent bokstavligt så är det som att så säger du, jag yeah, what the fuck, vad är det här? Det är ju Nej För du måste ju som anstränga ditt lilla huvud och fantisera bort om det. Han mm. är egentligen en stor stad och du kommer dit och kungen den där och han är helt fucked up och det är jättesäd och liksom, du måste hjälpa den här utsatta byn och det här kunde du göra. för att mm. du visste att liksom, ja men, ditt jobb här nu är att fylla i liksom luckorna med din fantasi. Mm. Det är som att liksom du är på en trötta konstnär, det är som att du går på museum och så ser en riktigt vacker tavla. Och så ja. försöker du funda ut. Men vad betyder det här? Liksom, vad, vad gick igenom den här artistens huvud när han gjorde den här? Att, mm. Vad innebär det? Finns det någon doll männing? Uh, och sådär. Och nu idag så har vi ju fulla narrativ. Du spelar igenom typ långa filmer och du spelar modernt äventyrspel ja. idag. Med det är själva huvudrollen. Så, men nästan du... äh, riktiga skådespelare som voice actors alltså. Stora namn, många av de här ja. moderna spelen, så har den bättre med känd voice cast än många filmer idag. Mm. Så man är ju som att på sätt och vis känns det som att det har gått lite förlorad den här grejen att till exempel om man ser på första Super Mario-spelet idag, är det väldigt mm. imponerande så här grafiskt, men no, nej, det är det inte alls. Ehm. Okay. Uh, är spelkontrollen fortfarande bland de tajtaste som någonsin har gjorts? Jo. Fyllade formatet, ja. Behöver du med historien att men, nu hade väl kommit en jävla ödla och liksom ta i prinsessan och ska göra någonting med henne så måste väl irona och fara och ge honom på käften maybe. I alltså, och det var ju som direkt att fuck jävla stort. Jag tror att man har som växt nog jag blir väldigt kritisk. Jag vet inte om jag ska bli förd. född som 20 år senare, om jag skulle säga på de här idag i datorn, att det här är ganska kacka. Uh, varför kan jag inte rulla det liksom 100 FPS? Uh. No, men för, och jag tror det är mycket att många av de här spelen var ju bra. Därför att, på grund av sina begränsningar, att inte terrondom musiken till exempel låter ju som den låter för att de hade väldigt begränsat med utrymme. Mm. Uh, grafiken är som den är. Därför att de har väldigt begränsat utrymme. Uh, och liksom den begränsade färgpaletten. Och mm. det här. Chippet som de använder. I själva Nintendo och så vidare. Så att. Jag, jag tror att. Jag skulle vilja säga att. Alla personer. Som har spelat Nintendo. Är bättre människor. I den aspekten av att. Jag tror deras gärna lite öppnare att att fantisera och att liksom säga att ja, ja men behöver ju en stan alltid vara en stan, det kan vara ett slott det kan vara en bankett, det kan vara allt möjligt Jag tror att, jag tror att du har fångat en av de här viktiga sakerna som liksom Shigeru Miyamoto äh, talade om när han designade spel det var ju faktiskt där att liksom han som en pojke äh, i sin egna liksom äh, skogen bakom hans äh, familjehem mm. han, gick, liksom, han gick runt i skogen och så hittade han en grotta liksom. mm. plötsligt så in i hans liksom, lilla äh, liksom pojkhuvud så växte en hel värld upp ju. Alltså, vad är möjligheterna som finns inne i den där grottan. Liksom, bara från bara, bara det att han fann, fann, hittade grottan och där, liksom, han kunde trolla liksom, i sitt egna huvud en hel värld och, liksom, och det, det är ju det är nog samma som sker här med liksom, Nintendo. För att den är så liten för att den är så tight kompakt det, liksom, så, så ser man bara liksom, på det på en helt annat sätt. Liksom, du förväntar inte realismen. Mm. Liksom, och det är nästan tillåtet att göra vad som helst. Liksom. Du kan göra vad som helst. Det är okej okay att du i Castlevania slår handen genom en vägg. Och det kommer en liksom helt kokt höna ut. Och du äter den för att få liv. Liksom. Mm. Och det är okej. Okay. <laughs> Pröva att göra det i ett modernt spel. <laughs> ja, alltså det, det finns ju nog en växande marknad för de här retrorealismen. Eller vad man vill kalla det. Mm. Uh, men jag tror ju att. Och det är ju förstås lite chikt nu då. Att göra de här grejerna. Och inte vem, men liksom att hur mycket av de här historierna som är apokryfiska heller. Att kom nu mot och verkligen på öppningen till Zelda när han gick och spelunkade i sina grottor där, där han bodde. Mm. Um, men att jag tänkte att det, det finns ju um, just det här begränsat av formatet. Det finns en sak som man kan jämföra med uh, som modern tid och jag tänker på liksom vines. Ja ah, just det, ja. ja. Uh, därför att ursprungliga Vinesen var ju som bara till sitt format då du kunde ladda upp fem sekunders videor. Och man ser ju hur det växte i en massiv marknad som växer och jag, menar, jag vet att nu är Vinesen längre än fem sekunder. Uh, ja. Men att tankarna, det är en väldigt kort video där det händer någonting och det ska vara som så här meningsfullt och ofta roligt och så här. Så det har gjort en helt industri i sig själv. Men där var ju att du är bunden av en konvention eller visst upplägg och så måste du vara så kreativ du kan inom det här området. Och det är ju hur stort som helst. Uh, mm. Så det är lite samma sak. Men liksom jag tänkte på en grej du sa för en stund sedan just det här att hur... Japanerna gör saker annorlunda, hur många saker som vi inte ens tänker på hittar sin väg in på något vis. Och det är ju det att många av de här spelen som har spelat av förgivna. För att mm. jag menar, det var ju först när jag var med eller mindre vuxen som jag började reflektera över att men Nintendo är ju japanskt. Mm. Nintendo är ju inte amerikanskt. Mm. Uh, men, mm. men vi i vi i Europa så fick ju förstås den här engelska behandlingen um, så att jag menar, jag tror större delen av min barndom att jag liksom bara antog att Nintendo är amerikanskt mm. um, inte för att jag liksom var någon större uh, rasist utan bara därför att man reflekterar inte med sådana saker att nej, nej. All, allting som är nytt och häftigt kom ju från Amerika så att, varför skulle Nintendo komma därifrån? Precis. Uh, men, men det är ju bara där man märker att många av de här väldigt kulturella grejerna, som till exempel hur sig spöken eller döda representeras i många spel, eller en sån här symbiologi, eller hur magi fungerar, eller liksom den så här okulta grejer. Uh, mm. Mycket av det här tar ju direkt från japansk kultur, jo. japansk folklore och så här. Uh, och att jag tror att nu är jag ju. Nöj med någonting av en hobbyfolklorist, Men. <skratt> om man bara ser på många av de här. Narrativa grejerna. Till exempel att du ska besägra en stor Eller att du. Går och tar en peng. Av en skrattande katt. Eller någonting. Det betyder en helt annan sak. För en japansk gunga som spelade. Än för en europe. Ja. Uh, och, men eftersom man har spelat det. Till exempel. Jag kan ta ett bra exempel. Du har. Du har uh, Super Mario-trä. Och mm. du har den klassisk, det klassiska lövet. Och så här. Och den här Tanuki-grejen. Ja. Um, de här Tanukis så har ju en annan kulturell betydelse i Japan än här. För om vi vet ju Tanuki är, Vi bara tänker att det är väl en tvättbjörn? Ja. Uh, men där så var det som de är som bringare av god tur och, och liknande. Uh, och att det finns mycket sån här symbologi där. Um, och att jag tror att vi, vi, har, vi, har sån, vi har konsumerat så mycket japansk kultur vid europeiska barn. Att egentligen när mm. vi är på den ja, så, är, vi, så, är vi de här, så är vi de här samma grejerna som vi konsumerar som på vårt 80-90-tal idag. Så vi de här som sa. ja men det här är väl det som det ska vara. Det roliga är. Vi förstår än i denna dag. Inte vad de flesta av de här grejerna betyder. Nej. Absolut inte. Så. Ja. Och det, det blir ju extra roligt då. När Japaner tar. Tar liksom så här västerländska koncept. Som till exempel nu. Castlevania. Uh, mm. Det är ju egentligen, de, de tar ju liksom det bästa av det här dracula och sätter till liksom alla såhär, jag menar Japansk, eller Castlevania 1 är ju egentligen en kavalkad med bara filmmonster, allt från oh, ja. Frankenstein Tack. till Mumien till Medusa ja. till Dracula själv, till och med döden kom ju in där, eller Niemannen, no, Reap, som, som förrörde den mest fuck you bossen <laughs> Om du inte har korset. <laughs> men. Uh, <laughs> jo. I'll fuck you up. Men. Uh, men uh, det är ju roligt. Att de tar som skulle säga många av våra. Stories till exempel som. Artuslegenden. Eller liksom ja. romansk. Liksom. Folkkultur. Folkloristik. Uh, och liksom. Japanisära den Och sen så matar de tillbaka den åt oss. Mm. För bara sitta som This is awesome. Uh. <laughs> ja, men alltså, som, som alla de där. Liksom, nu, nu är det så ett exempel bara. Från Super Nintendo tiden. Men liksom ett spel som. Uh, Final Fight. Eller ja. liksom. Titta nu, ja, du går på gatan. Uh, och uh, går in i sushi shoppen. Mm. Som finns i New York. Som mm. det fanns massor av i ditt talet. Säkert i New York. <laughs> ja. Alltså. Farf. Fällspel, men ja, ja. Mm. ja precis. <laughs> uh, edit, ja. cut it ja. out. <laughs> uh, men, men ja, vad har du annars? Gud, jag tappade trådet. Um, Sushi Shoppen i New York. Final Fight. Ja, tack. Um, Sam Hagar's Notta Jessica Kinnapar. But... In Megacity. De heter ju alltid Megacity. Mr. X har kinnat. <laughs> mm. <laughs> um, Lite subtil. Ja, <promin gece> men att äh, vi äh, vi ser ju inte på liksom, japansk kultur som liksom på samma sätt idag som vi gjorde på att som du sa, vi visste inte ens att det var japansk kultur alltså, det, idag är det ju liksom, det finns ju anime och du kan se japanska filmer liksom rent av det hela liksom, och vi förstår fortfarande inte liksom de här uh, liksom uh, de små detaljerna. Som du själv säger. Man kan ändå ha en liten förståelse För att man har sett dem så många gånger. en stor groda. Det är en god symbol. Vitt ansikte är dåligt. Folk är mycket mer konservativa också. I Nintendo-spel också. Kvinnor har alltid nästan tjol. Undantag för Samus, i Metroid. Mm. Liksom, Och ingen visst, många... ja det var en flicka alla de inte klarar ut spelet. Precis. Liksom. Och liksom, alla de här sakerna, man tänkte ju inte på det den gången liksom, ah, men det är ganska japanskt. Men man tänkte bara, ah, well, det är väl sådana här spel uh, medan idag så skulle det vara Ramaskri kommer dead, nästa Dead or Alive uh, jättestora bröst. Va? A kvinnobröst? My god. Ja. Och japanerna liksom bryr sig inte för att ah, men det är sådana här vi vill att spelet ska vara. Mm. Men, äh, men jag tänker jag liksom på äh, ganska. Eller, för att nämna Taito, som ju gjort ganska intressanta spel. Mm. Int, Taito är inte ett finskt företag. utan det är japanskt. Man skulle kunna tro det. Mm. Äh, men de har Taito nog att göra en heller bra spel. Och äh, när man ändå tänker på att få så stora tänker jag på ett spel som, som Little Samson. Mm. Som är ett jättebra spel. Uh, och ett är väldigt uh, dybart spel för övrigt. Att om du har ett uh, där hemma och om du dessutom råkar ha lådan och instruktionsboken och där så kan du få säkert flera tusen euro för det. Uh, wow. Men det är riktigt. Ja, det är väldigt unikt och ett superbra spel att jag önskar att jag hade. Mm. Uh, men folk jagade. Detta, detta är ett av de hätaste spelen som folk jagar. Um, men det är ju liksom Ett spel som att det finns ingen text i det alls. Du, mm. Spelet börjar med en liten uh, scen. Uh, där det sitter en kunge som bara verkar sitta och ha en animation där han sitter och verkar hålla tummen upp och så går de vakter ut. Och så går vakterna ut och så kommer en en i en dude igen. kåpa. Och där är de. Och jag antar det betyder att ja, då, nu är den mörka prinsen fri. Ja. Så nu är det dags att sammankalla hjältarna. Och, och så går dit och så går de till kungen. Och sen kungen tycker ja är no, men, sure, ni är väl de som ska fixa biffen och så go. Och så springer de en massa levels och sen så ger de den här mörka prinsen på nöten. Ja. Uh, finns det någon text som beskriver det här? Mm. Nej. Så du måste bara gissa. Men ändå verkar mm. alla gissa som att allting finns där. Ja, men det var någon dud här som var evil och Sen kom de här och så, uh, gav de honom stryk och det var ju ganska bra. Så, uh, mm. ja. Och så här kunde man ju berätta en historia. Ja. En behövde exposition. Jag menar, vad, vad fuck behöver du väl när du startar Mario? Och liksom du väljer hjälte och så visar det hur många gubbar du har. Och sen börjar det komma skit som du ska hoppa och hoppar ni på skiten där. Mm. Uh, och så står du stilla länge och hoppar på någonting så dör du. Och egentligen gör du allt. De går framåt och, och som i ihjäl allting. Så kommer din mm. väg så dör du. Jag menar, om jag skulle göra en nintendo spär från den tiden skulle det förmodligen heta NU! Med 15 utropstecken. Om liksom jag kunde trycka på start så kommer den hand som rappuffar ner. Och liksom, äh! För att det är ju så det går. jag menar, inte in, in satt man hellre på den tiden. För nej, att nej. det känns som att spela av dig allting som du behövde För att, som okej, okay, nu ska du gå framåt här. Och här kommer den fiende. Om du bara går in den så dör du. Du kan inte gå in i den. Du måste hoppa på den, och det kan du göra. Du kan besägra den. Och sen längre fram kommande det fin, du inte kan hoppa på. Så det går in. Du, kan, du måste behöva hoppa över hål. Här var en svamp. och Du kan få den och du blir stor. Och då kan du ta en hit. Och det är ju liksom ganska sådär. Uh, piece by piece. Information mm. som kommer. Och sen blir det bara svårare och svårare. Och det är ett fantastiskt bra spel. Inte samma som 80-tals där. Satt ner handkontrollen i protest. Och, uh, alltså jag behöver mer exposition. Nej. Alltså vad va, liksom. Vad är min motivation för att. Rädda den här prinsessan. Um, att, because you're the dude. Liksom just do it Satan. Mm. You're the guy. And you wanna be the guy. Mm -hmm. <laughs> no. vet jag vet inte. Alltså kanske. Vart spelen blev bättre tekniskt. Så blev de sämre. Så här andamässigt. För det kändes som att. Det var någon som sa det ganska bra en gång. De sa att ju mindre spelare hade att erbjuda dig mm. äh, <coughs> liksom innehållsmässigt desto, desto mer så måste du som spelar sätta in i det kreativt. Mm. Äh, och jag spart, mm, det kan nog ja, det kan nog hända. Det är där lite kommer den där förklaringen liksom på att men varför tycker vi om de här spelen fortfarande 20-30 år efteråt? Liksom, för att vi har gjort den våra. Liksom. Det, är, det är inte bara liksom att jag har spelat Little Sam's Little Castlevania. Är, jag har varit hjälten. Liksom. Det, är, det är jag som har räddat världen. Inte, inte liksom den där karaktären som har Sean Beans röst eller som liksom, och så om inte alls liknar mig. Det den här lilla pixelkaraktären. Det är mig. Det är jag. Jag tänker att man spelar liksom Metal Gear eller liksom Snakes Revenge um, mm. på Nintendo. Så att är liksom, kanske jag är bara konstig men inte sitter jag någonsin och tänker, jag är Snake. Oj vad jag är Snake. Nej, det. Och jag tänker, det, är jag. det är jag som springer där. Och vitt, och nu kommer vakterna. de måste jag väl nog gömma mig i den här lastbilen. Um, men att när du sitter där och spelar liksom något av de moderna Metal Gear-spelen Så jag menar Hideo Kojima Kommer att slå dig på händen direkt Du försöka ha immersion och så kommer det typ 45 minuters cutscene Så att, vad ska du göra? Du släpper Handkontrollen och går liksom Och hämtar dig liksom någonting Gott att äta eller dricka för att du kan be here a while Så att, Vad gör du här? Din fucking pöbel sitter här och försöka spela ditt spel vad tror du det här är 1988? Liksom, fuck off. What? You're in my world now. haha. See yeah. the movie. Yeah. Watch the unskippable cutscene. Gaijin, this is not that kind of game. <laughs> men det gör liksom att om du nu spelar liksom. Jag menar. På tiden är claim entertainment. Noa kaka men kanske lika kaka som det. Mm. Och det och du satt och spela nu då en riktig klassiker uh, Bart versus the Space Space Mutants först och sist som spelar Billy <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vilket bra <spel. laughs> ja. men, roller liksom, var... games uh, uh, sorry sorry <laughs> Bart versus the, <laughs> the Space Mutants <laughs> <Yeah>. ja, <laughs> <laughs> ja. ja. Men, men det var liksom det var det såd, så det är vad vi i branschen kallar för en riktigt kakaspel. Men, ja. äh, men, men <laughs> spelar du igenom det? Ja, Något det? Då, två orsaker, det var The Simpsons. Och du gillade The Simpsons, right? Mm. Ja, parentes och disclaimer då. Um, <laughs> men come on, it's still going on. What the fuck? Ja, jag vet. Ja. Äh, och sen för det andra. No, men det är väl liksom det är lite crazy och lite annorlunda så att whatever, det liksom, är plattformen, you like them, liksom, shut up liksom, an, gör den annars måste gå ut det där solen bor uh, <laughs> så att det var ju den här <coughs> det var ju den här branding och liksom, det, det är ju ett helt crazy spel, du har på dig extra glasögon och ja, de var, var i typ halva plotten från den här The Outsiders, The Others det var ju någon sån här dem, så, dem. Vem? Just det. Där hade det x ray specs och så Okej, precis. Men annars, är just... <laughs> men annars är det Obey, Obey. Men är det ju Simpsons goodness. Ännu värre, Bart versus The World. <laughs> Sen har jag förstått att det finns ett tredje om en. I don't even know. Vad var det? Bart versus Nej, Bartman versus Radioactive Man. Oh god. Ja. Uh... Oh. <laughs> Ja, då, kanske det är bra att man inte har spelat allt. Ja. Men, men du ska spela sådana här spel och liksom att nu reflekterar du ibland att ja, men kanske jag ska sluta med det här och spela någonting annat. Men inte tänka du som någonting att ja, nu ska jag aldrig spela det här mer. För nej, att, nej. tills du har klar klara ut det så ska du spela det. Om inte det riktigt shit. Eller Lollo 2. Ja. <laughs> som deadly towers eller uh, dr. Jekyll and Mr Hyde. Oj sa att där dr. Jekyll and Mr Hyde. Alltså det gick ju inte. Nej. Alltså menar du du kunde ju dö om du bara gick åt fel håll. Alltså det ja. har game over. Aha. <laughs> Vilket bra spel. Gud <laughs> fan, så spelar det här. Och vet du vad det var alla de här alla de här Värsta spelen har alltid liksom den bästa boxarten. Mm. Det har jag. Alltså det är ju därför du aldrig får släppa löst dina föräldrar heller. Du måste utbilda dem konstant att ska du ha ett specifikt spel ska det vara det här. Du ska som sitta ner och drilla minst några gånger i veckan vilket spel var det vi skulle ha nu. Ja. Ja. Det är som Turtles, men du måste se till att det är det andra spelare inte första, det är andra de säljer det här och det kostar så här mycket och så här ser lådan ut och ja, ja, ja, ja. okej, okay, ja. men nu glömde vi ju en sak, nu glömde vi ju en sak det ska vara den här silen och det ska vara de här som har gjort det och ja, vad säger vi om någon säger om du vill köpa Thunderbirds nej ja, och, och man som för annars kommer någon kom liksom fucking som eller the saga Eller någonting ja. Ja, för att om du, du har rätt att liksom de dåliga att det är ganska bra faktiskt när jag tänker på Ja, uh, euphoria the saga. Inte Men uh, men det där med att, uh, box art liksom för att om det var något liksom dåliga spel hade god box art, Men mm. liksom liksom vis Mega Man 2:s <sniffs> europeiska box art. Ja. Är helt, Löjligt dålig. löjligt dålig. Jag fick den där lådan uh, och han står där och han ser helt fucking missbildad ut. Och han säger mm. så det finns ingenting och, och tydligen är det här bara en europeisk grej. Ja. Att ettan var likadan. Uh, Sen var det på de här japanska så de en sån här art artstyle som går i alla mm. de här spelen Men just i europeisk var det någon som tänkte att hey, hur skulle det vara om vi skulle rita de här liksom helt derp så det ser ut som här live action roleplayers som är riktigt riktigt höga på rökar och in eller någonting. Med att gärna. Måne, gärna är inte pusha upp försäljningen lite. Ja. Men att äh, det, är, det var kul att, att lära i den här tiden. Att Jag har ja. ibland att om man ska som få välja att mm. säga om när man växte upp och hade de här, att man hade de här, precis som vanligt. Men det skulle finnas möjligheten att spela moderna spel som typ äh, VOV eller Fortnite eller så här. Mm. Jag skulle vilja säga jag skulle välja de här spelen. Jag har spelat mm. dem. Också. Mm. Men då är ju förmodligen sanningen att man skulle skita blank till om man bara spela <coughs> de här nya moderna. Ja, ja, ja, ja. Så att, jag menar här är ju våra roast-hinter ett Vi spelar ju <laughs> de här för att det var det bästa som fanns då. Absolut. Absolut. Alltså, man, man ska, alltså, det, det är ju det. De var superbra för sin tid. De håller fortfarande liksom, nivån mekaniskt. Men liksom, men det, liksom men det finns spel som bara är mer Liksom, de är större och bättre. Det finns fler valmöjligheter. De, liksom inlevelse. Det de, de finns bara bättre spel idag. Liksom. Och, och sen var ju okay. det att eller, det, det som blev ganska uppenbart om du spelade ett sådant spel från den här tiden och spelat modernt skulle jag säga. retro, mm. uh, Nostalgiskt spel idag eller någonting. Eller så här, mm. uh, retro moderna vad man ska kalla det så är det att no, men, de här spelen var ju ofta mindre de var ju inte särskilt långa att det var ju Nej. få spel som om det inte var riktigt så här grindigt spel jag började tänka på så här, typ Battle of Olympus eller någonting som du kunde ha ja, ja, ja. ett uh, men, oh. men du kunde jag spela gärna på 20 minuter om du visste hur man fuskar uh, ja. men uh, men de här spelen var ju begränsade med sitt utbud. Så de måste ju kompensera med att ha en ganska hög svårighetskurva. Oh yeah. ja. Det var ju exakt som du sa där i början. No, men, det här är spelar du förmodligen kommer att spela spendera nu. <laughs> Resten av de här, dina sex månader på. Så det måste ju hålla en stund. Ja. Så att, nu var det kul liksom, när man klarar igenom ett spel. Första gången man spelade. Men då var det lite jaha. Nu no, var men... den färdig. Ja. Vad ska jag göra nu då? För ung för att runka men för gammal för att I don't know, njuta av att vara ute i solen. Så. Ja. Jo, <laughs> Har du Netflix heller? Så det var nog, nog för jävligt att leva på den här tiden. Du skulle klara dig på VHS-filmer som du inte skulle tala med dina vänner om för att dina vänner var på den här nivån. Precis som spel. Uh, jag såg den här filmen där det var där killen som slog en annan kille som hade mörk jacka på sig och Vince Talforden var men jag har liksom jag har jag hade den på VHS kasst hemma. Uh, sure sounds great. Anything anything. Bara så jag slippa få gå ut omyx. Vad kom det gjort ett sånt lyckoslag någon gång att du hittade en potentiell kamrat som inte bara spelar Nintendo utan också sagt även. Ja. Fan, du behövde som aldrig fundera någonsin igen på vad ni skulle tala om. Nej. Ja, det var nog ganska skönt. Ja. Easy times. Easier times Det finns ju nu en retrovåg där folk berättar tillbaka den alla de här Nintendo Minis och stuff. Mm. Men inte det är riktigt samma sak. Nej. Och folk har ju oh, sagt det väldigt många år att Uh, I Japan hade de ju uh, den här stora konsumtionskulturen som alltid de hade mm. ju sin family computer och många av dem hade ju så här stationer där du kunde ladda ner så här nya spel på en sån här disket. Du skrev göra det gamla spel. Men liksom för en liten summa kunde du göra det. Så att, där så var det mycket rotation. Men här mm. i, i resten av världen egentligen så. Skaffade ett spel och så var det hyllan för alltid. Ja. Och. Äm, det var ju någonting fint som det tog nära. Som en bok. Som någonting. En mini status symbol. Som att har du det här spelet igen? Ja. Får jag låna det? Nej. Och, because never ever. För du slarvar bort instruktionsboken. Fuck you Marcus. <laughs> och. Äh, ja men, äh, men de försöker pusha retrokonsolen men folk har ju frågat nu de senaste 20 åren att hej kan ni bara släppa ut en ny våg av de här och för övrigt ja. kan ni göra en ny batch av gamla oldschool Nintendo, vi köper dem för exakt prisen som ni vill ha. är mm. liksom, mm. no, för det? We don't like money. <laughs> ja, men de kör ju de här. Retroconsumer av virtual consoles. Problemet är ju bara att de fungerar aldrig som de ska, Det är lag och liksom mm. För att inte tala om horribel spelkontroll. Ja. Och um, de, de försöker ju sätta ur den här uh, Nintendo minin mm. Och den är väl okej. Okay. Problemet är ju igen att det är för kortsladd och ja. det här utbudet av spel, så är liksom nå, hälften är liksom. Hälften är bra och hälften av hälften är liksom riktigt bra eller klassiker som måste vara med i alla samlingar. Andra mm. hälften är som sådär, där ja, jag har kunnat spela det här. Och resten är liksom helt på gränsen till shovelware. Ja. Uh, jag vet inte heller varför de inte gav den den här. För de gav ut en ny utgåva av den. Och de gjorde egentligen ingenting med det. Uh, jag köpte ju den här Super förra julen. Det som är bra med den är att med undantag för Turtles in Time så har det nästan varenda jävla ett av de Super Nintendo-spel jag skulle placera som en, yes, det här är liksom mm. det spelet som måste vara här. Det här är bland de bästa spelen någonsin. Mm. Väldigt få spel till Super Nintendo som inte är på den här listan. Ja, inte för att Turtles in Time är dålig heller. Nej, det är just därför jag tycker att den ska vara där. Uh, men att det är liksom eller jag menar att det enda som är skammen att Turtles sin Time är inte med på den här listan Ah, ah. gotcha, roger skulle det, vara där, skulle det vara nästan komplett för mig men det skulle jag skulle mm. vilja ha där då till är kanske Actraiser ah. um, men ja men att det, det, det finns inte och av alla de spel som är där så finns det inte ett dåligt spel det finns inte ett dåligt spel på den där listan och det är ganska imponerande. Det är ganska bra. Men hej. på uh, gmail.com Berätta vad som är ditt favoritspel. Varför vi har det helt fel. Eller varför alla ni. God snowflake millennials. Är så speciella. Och varför vi inte ska tala illa om Fortnite. Eller vad ni, mm. vad ni kids gillar du för tiden. Och så självklart uh, Triggervarning ett på Twitter där du kan skriva till Nikolaj vad homo han var för att han inte uh, kom till sin sedvanliga Triggervarning. Jo, och sen tycker jag ni kan gå på vår Facebook-sida och säga att liksom bring back Nikolai eller inte keep Thomas, eller för den delen som det brukar bli fuck Sami. Men, <laughs> men jag kan behöva med sex i min vardag, så snälla. Kom. Vi kan arbeta ut väldigt humana betalningsplaner, äh, Men äh, jag vet inte hur, hur avslutar man det här av. Vi, vi brukar alltid ha problem att avsluta de här avsnittena. Äh, ja. Jag går den där ja, varit... lunliga hors här. Alltså, Thomas, har du något bra sätt att vi kan avsluta det här avsnittet om Nintendo? Men jag tänker bara att vi har inte sagt någon, någonting som skulle kunna trigga folk Nej, Måste vi inte avsluta på någonting Som är lite grövre än liksom det vi har sagt I de, I de bevingade Orden av Mr. Tom Ni, ni är allihop You're all Fucking haters Nej, uh, vet, vad jag uh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde är det bästa nes som någonsin har gjorts. That's it! That's <laughs> it! I'm leaving God <laughs> <laughs> no, men hej, uh, vi kan ju avsluta som andra personer på vår Hej Thomas, vilket är ditt absoluta favorit Nintendo 8-bit-spel och varför? Um. Wow, ja. Yeah. Um jag skulle nog säga att äh, min favorit blir nog Megaman 2 oh. för att för att äh, jag minns fortfarande den där känslan när liksom äh, när äh, musiken började liksom, äh, liksom Stage 1 precis att, äh, liksom, det har bara inte lämnat mig det där ögonblicket Liksom att nu är det nu. Liksom, this is the moment. You're the man. liksom Den har, den har bara aldrig lämnat mig. Mm. You're the man now. Då. Ja. Mm. Uh, ja. Intressant, den var väldigt bra spel. Så jag känner. Uh, otroligt mycket känsla. Ja. Um, jag funde här ganska mycket själv. Jag hade så. Det finns så många spär man har haft så bra stunder med. Liksom varenda nintendo spel. Så är liksom. Det är inte bara liksom ett, ett spel. utan det. Är, det är liksom en känsla på sätt och vis. Jag vet att det låter lite konstigt men så är det att. Jag skulle till exempel jag haft väldigt kreativa stunder med den här a Kirby's Adventure. Ett mm. otroligt bra spel igen, kanske det bästa spelet i den jag, jag minns ett spel som Wizards and Warriors trä. Mm. Kuros, Visions of Power. Um, Spoiler-varning som kommer nästa tror uh, Att Vad som är riktigt roligt med det spelet? Mm. Um, Så so, det här är riktigt. Uh, standard action RPG, att du, du spelar Kuros som ja. ska döda, eller som ska bringa rättvisa åt trollkaren Malkill. Men vi kallar alltid honom för McLean för vi kunde inte läsa. Ja, Malkill. <laughs> I Malkil, Malkill! Men han, han kom väl där och ska fugga grejer upp. Om ni kan minnas så... Så långt tillbaka så sa jag för ungefär 20 sekunder sedan att det här är Wizards and Warriors-trä. Uh, och uh, det betyder att det fanns en ett av en två. Uh, och där så är det ju den här riddaren som springer runt och fuckar grejer upp i ett väldigt konstigt spel. Som är kring att hoppa lika mycket som att slåss med ditt löjligt korta svärd. Ja, här så kan ja. du bli en riddare, du kan bli en tjuv, du kan bli en trollkar. Och du kan få olika förmågor inom allihop och du ska hitta äh, fyra kristaller så du kan gå vidare och du ska slåss mot bossar och du kan gifta dig med prinsessor du går och gifter dig med en massa prinsessor som du sen bara lovar att, att möta vid altaret när egentligen tar det bara den där så du kan du öppna en grind för att du kan player play idag och äh, ja. Och det, du, du måste använda pengar som du behöver för att köpa nycklar och mat och det är riktigt så här rpg grej mm. Men du håller på att stonga dig igenom det här spelet. Och det är liksom lätt så där typ två timmar om du vet vad du gör ännu längre om du bara pokar runt. Och, what the fuck. Uh, och sen då när du tar dig igenom det där alla bossarna, när du tar halva de där grejerna Gifter med prinsessorna, och du lämnar prinsessorna, och du är den fackstora draken då tar det upp i Malkil Macleah tror han i min värld. Malklis hemliga bakrum där och så tar jag upp det och musiken eskalerar den blir bara snabbare och snabbare Kortet ett crescendo jättebra gjort sist kommer du in befria kungen du tar dig till tronrummet och där sitter han i den där jävla fittan bara det och sälja ska slug ut så säger jag med sitt kuksuga länder där att, liksom att hej, kuros. Jag funderar. att liksom inte, egentligen är det ganska onödigt att du då jag är där. Vad säger du? Alltså, join mig. Och så får du en ja eller nej prompt. Och första gången jag kom hit, och det är jag hundra procent som första gången jag kom hit, spär mig igenom mm. hela spelet. Jag var så trigga. Jag skulle som tänka, nu satan, Nu ska du nu få din bygg för att allting som jag måste gå igenom. Så kommer jag dit. Och så frågar han det där. Och så tänker jag då. Då börjar jag liksom. Allting som går genom mitt huvud då. Allting som säger det där med musiken. Som håller på att spela allting. Och nu blir det fight boys. Nu blir det fight. Mm. Så, jag, så säger han det där. Och så tänker jag som att. Ja, men om jag tar yes. Mm. Så då säger han säkert någonting annat intressant. Och sen kanske. Värde han vänder ryggen eller någonting. kanske jag får en fördel. För jag tänker jag nog liksom fucking knivhugga den här grejen. Allt jag orkar och någonting. Mm. ingen chans att jag tänker join dig så, så jag tar då yes för jag tänker som för sen giggles för nu tänker jag ändå dö honom då. Mm. Mm. så vad han gör då att han börjar bara plötsligt kasta el på mig och tycker han you fool och så skrattar han och sen är det game over Va? och bara så dude att jag fick gå ut och sparka extra hårt i busken den dagen I can tell you nästa gång jag kom dit så tog jag No No ja. fick han nog fucking smakas värd men, ja, men det var ju en av de där gångerna när man var nog riktigt så att oj vitt <skratt> satans acclaim entertainment och vad det var <skratt> ja. det var liksom det var faktiskt Rare som hade gjort ja. jag vet, tänk, den där grejen du spädde genom hela det där satans spelet. Hela! Och sen kommer du dit och sen, kanske i misstag tar det, kanske är du dum som jag och tänker ja, ja, men det finns säkert någon som så här psykologiskt smart grej att ta yes här och så det som mm. <laughs> lol, game over! <laughs> så, ja, okej. Okay. Men det var ju... Okej. Okay. Uh, så lär du dig någonting? Att... Evil never wins. No, om du gifter dig med alla prinsessorna, överger dem vid altaret, dödar alla bossarna och gör allt det här. Den onda, onda trollkarlen frågar om du vill joina honom, ska du säga nej? And now you know, and knowing's half the battle. G.I. John. All you bitch <been laughs> living on my fucking loan. <laughs> <laughs> give him the stick, don't give him the stick. Vad like <laughs> oh. <how you're> <laughs> <laughs> talar um, de om inga vet. Just 80 Alltså barn De är ju det Okej, fine. Mitt favoritspel. Uh, jag ska vara riktigt nu då. Här kan man trygga för folk. <laughs> mitt favoritspel din mamma för jag vinner alltid. Ja, oh, men <laughs> You ja. played her like a fiddle. Ja, tack var mycket. Jag satt in i hennes mun Helt att... inte det. <laughs> ja, så här blir det så från Nikola ja. uh, uh, Super Mario 2, den europeiska versionen. Ni behöver inte men... skriva in och berätta för mig om doki doki panic it's fine. I, I, I know. Men Super Mario 2 som vi är Europa är det. Um, för att Uh, det här är en bra historia att avsluta det här. Kinesisk mm. Nintendo. Um, vad sa du? Vad va är kinesisk Nintendo? Bra fråga då om man ska berätta. Så, Absolut. Du var som, i fall jag inte nämnde ens, faktiskt, du på 80 år, och um, så, så började ju som man då komma där då uh, just i skolåldern, och man blev ju som. Introducerat det här Asen oh, att ah, jag den här nintendo maskinen Den var ju nog kuffiskt rolig den oh, jag önskar att jag hade den. Och ähm, min pappa, då som var, och nu ska jag försöka, då att vara så triggande som möjligt, så var en otroligt snål bögfitta. Ähm, så som Strindberg brukar uttrycka det. Så det är som att ja, vi skulle nog kunna skaffa ett, det, men då skulle vi ju som måste betala pengar, då ville jag inte göra. Som att nuls nej, nej, nej, nej, nej hit och sen nej. Men sen då ändå gick han till den lokala skräphandeln och där då så visade det sig att de hade då ett Nintendo som var lite billigare än de vanliga Nintendo. Mm. Och så kom man ändå så att han köpte då ja det som, yay! Och sen var man sån, det ser lite konstigt ut. Uh, still yay, kind of. Uh, mm. då, det här var ju som ett sånt där Nintendo så att du kunde sätta i vanliga kassetter men du måste lite ett litet muntstycke mellan så kunde du sätta i europeiska kassetter. ja. Ah, uh, yeah. Och det var ju som då med som så fast ladda kontroller i det. Och jag vet ju nu när jag han åt den venerabla åldern av 35 att jamen, <laughs> han hade ju köpt ett Famicom det är ju ett, en bona fide japanska originalkonsolen som stod där på mitt golv Yay. Aha. Mm. men för alla andra ungdomarna i NRP så blev det känt som annat. som inte riktigt ah, orkar spela de modifierade västerländska spelen, det klarades mig inte av eller vad säger bästa supermario 3 till exempel så att fuck me. Ehm um, Mendel säger en dag när min pappa kom hem och vi säger att han var något gott av att vara eller någonting och i märkat så att trampar han sönder mitt mitt Nintendo. Åh ja, uh, us. och då hände när att då börjar hans unga ha ljud liksom hela tiden varenda dag. Alltså my kid do not varenda gång jag såg honom så lite jag... Liksom, sen då dag det stått riktigt Nintendo där hemma. Och då liksom kunde jag enkelt... <skratt> <skratt> du kan ni komma hem mitt i natten och trampa sönder din unges Nintendo. kinesisk Nintendo eller ej. För att... <skratt> God damn. Men det första nu då, spelet jag hade till kinesisk Nintendo som vi nu måste kalla den för... Mm. För skull. Um, och det första spel jag de facto ägde så var ju just då Super Mario Bros. 2. Och um, jag minns mest mycket jag hatade spelet. Så jag hade ju styckt om det. Jo, men liksom me att Så att för det första så var jag lite som sådär. Att, varför har, har inte jag för ett vanligt Nintendo som de andra barnen och hans. Uh, mamma som var en så förstående mor, fast hon var en ko. Så sa de: Men hör du Sam, ska du inte spela lite i alla fall? Stånga sliter lite du med. Som att gärna. Uh, men att, att jag reagerar på, men att du som spelar den vanliga mario då, så här. Och där var det som att du vet, det var fast pace, man hoppade på saker, man fick power-ups. Det var så lottande, fun. Här låten, Fan! Mm. var det som att ja men här springer du med en gubbe då. Du kan inte hoppa igen någonting utan du som plockar upp saker och kastar det på andra saker. Så so i <coughs> princip hela spelet kändes på att man satt där och gjorde de här ljuden. För det var som man kände. Riktigt så att fuck you everything. Men sen spär man det lite mer och så man smått. Kanske det är inte så. Kanske det egentligen finns något medvärde här. It's kind of fun I guess. Och sen så köpte jag lite mer spel och sådär och märkt att vissa gick ju nu ändå i det här. Och sen som sagt så trampar ju dunda klumpen sönder när det kommer riktigt så då blev det ju ännu roligare. Men Super Mario 2 så var ändå liksom på något vis min port till happiness. Att man kunde fly hit efter skolan när man hade fått sitt stryk så gick man där och spelade man lite Super Mario 2. Och så kom man lite längre varenda gång. Det var roligt. Det var utmanande. Man kände sig fri. Och eh, hur kan man känna sig friare när man spelar ett japanskt spel från Japan om man inte spelar på ett kines Nintendo? Vilken fin story. Vilken fin story. Jo. Ja, jag tycker jag. Upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger. Bea, hur många extra liv behövde du för att sitta igenom det här jävla avsnittet? Alla. Alla extra livet. Nådå så.